Sziasztok! Itt a 24. podcast, ami amúgy Clickplay és Neurotik vagyok, és itt a többiek, egy... Majkül, sziasztok! És, igaz! Ne nekem még úgy hiányzik ez a Mike Eleur, úgy megszoktam. azt Úgy megszoktam. Majdnem azt mondtam. De hát, új Majkül úr nélkül. Viszont igen. ami még mindig a régi, vagy egyre rosszabb, az a Division. Hú, uh, ez de szép volt. Ezt a csigezzel már a béta után megmondtuk kicsit. Jó, de a bétában még nem volt olyan rossz. És igazából én... De én... csak akkor még, akkor még ült a, a lilaköd. Igen, igen, a szerelem megoldott. Vagy a rózsaszínköd, na. Igen igen igen. igen, igen, igen. Felhőkön mentünk egyik questből, a másikba nem mindegy. Én, én azért még bizakodtam, hogy abból lesz jó játék. És igazából én javíthatatlan optimista vagyok. Amúgy nem. De még most is kicsit így bízom benne, hogy talál majd egyszer, de az nem mostanában lesz mert elég sok hír van arról, hogy a játékban lévő bugok és glitsek teljesen tönkre vágják a mint. Tehát amiről én panaszkodtam, hogy nagy különbség van a játékosok közt, ezekkel a glitsekkel még jobban kilett szélesedve, úgyhogy kijön egy glitch, és akkor elkezdik ott farmolni a, az emberkék a, a bugos mobokat, vagy nem tudom. Tehát olyanról is hallottam, hogy fegyverváltásnál, hogyha a görgővel gyorsan váltogatsz, akkor valahogy felúlik a fegyver sebzése, ilyen baszott nagyra. És utána azzal osztatod a halált nagyjából. És ez ugyanúgy a Dark is működik, mondjuk. Igen, igen. Hát főleg igen. ott a hasznos, mert ott lehet nagyon durván farmolni dolgokat. Tehát én nem nagyon néztem utána, hogy milyen glitchek vannak, de nagyon durván lehet elhúzni. Én erre csak azt tudom mondani, hogy egy normális játékban az ilyeneket szankcionálni szokták. Jó, hát meg kiavítani. Ez nem, tudom, az nem javítja, vagy most ez most nem tudom, tehát egy De hát, tudják, mindenki tud ezekről a glitchekről, akkor most nem tesznek érte valamit? vagy ilyesmi. De tesznek, de hát most amik kijavítanak egy. Tehát tényleg ilyenre vannak hírek, hogy amint kiraknak egy javítást, egy javítottak egy glitchet, 7 percen belül már valaki kiposztol egy üzét, hogy itt egy másik. <gül> tehát, hogy ennyire durva a helyzet. Mm. Most És a akkor mond... elkezdik farmolni az üzéket, a mobokat, meg az üzét, a Fönix creditet. Az a, az a gond, hogy arra nem foghatják, hogy nem volt idejük. Hát nem. Mert, mert már egy ideje fejlesztették. Mondjuk, szerintem az a baj a division legalábbis szerintem, meg szerintem csigaz is egyetért, de nem, annyira nem biztos, hogy ez a játék bagok nélkül se tökéletes. Most meg még jöttek a bagok és ez meg így aztán pif-puf. Uh -huh. Ezzel egyetértek, mert igazából... Hát ja, ezzel ez én is. <laughs> bagok nélkül is egy repetitív valami. Tehát ar arra az lett volna jó jólnél a játéknál, hogyha Tényleg viszik tovább, tesznek bele még tartalmakat, meg ilyesmi. És most konkrétan azzal vannak elfoglalva, hogy a glitch-eket próbálják úgy javítani, meg, meg ilyen hülye kompenzációk jönnek, hogy aki a hétvégén belép, az x fónix rétet kap, az 500-at. Ami mondjuk nem kevés, de tehát ez nem, nem egy javítás, sok, vagy nem sok egy megoldás. Lehet költeni egyáltalán, vagy az hát miért? Abból nagyon durva a fegyver fegyvereket, meg fegyver recepteket lehet venni, vagy És mondjuk ebből az 500-ból ebből mennyi jön ki? Vagy nem tudom, hogy, ez, nem tudom, hogy Fú, belőni, hogy ez sok vagy tudom, a rég, rég, rég voltam benne, de szerintem ebből egy, egy tervezet talán lehet már venni. Hmm. Ami azért nagyon durva, tehát hogy az, az sokat kell farmolni, mert mit tudom, én egy egy küldetés nem is tudom már mennyit ad. Á, rég littem be az a baj. Kellett nekem felírni ezt a listára. <gül> ja, ja. De most ezeket a Phoenix cuccokat, ezeket csak ö, napi küldetésekért kapott. Tehát napi küldetésekért Tudsz, bosszok is el, el, es, tehát a bosszokból is esik, viszont nagyon kevés. Ja, értem. De azt hiszem ehhez is kapcsolódik egy glitch, hogy valamelyik bosz véletlenül sokat dobott, és akkor azt farmolták állandóan. És akkor így viszonylag sok főnix össze lehetett szedni. Ja. Csak, hát, csak hát az ilyen még mondottanabb, hogy ugyanazt a bosszt kell folyamatosan gyilkolászni. Igen. Amíg, most itt a, ebben a témában a ezzel nem értek egyet. Ugye mondtad, hogy ez szankcionálni kellene, és... Tehát, nem játékosok tehetnek róla, hogy ez benne van. tehát hogy ők kihasználják figyelj, azt a hibát, amit megtaláltak, amit a tesztelők nem vettek észre, és ez a ubisoft a sara, nem a Ez egy dolog, de ugye ezt egy normálisabb MMORPG-k, amik ráadásul fizetősek, ott benne van a felhasználói feltételekben, hogyha te a játékban felelhető hibákat kihasználva jutsz olyan előnyhöz, ami mérhető a, Rendesen, tehát hogy mondja, hogy, hogy, hogy szabályosan játszó társaithoz, azt büntízni szokták nem kicsit. Ja. Erről az eszembe az It a szópark rész, amikor kárt nem olvassa el a használat utasítást. És utána mindenki úgy néz rá, hogy isten, te nem olvastad el az iPhone-nak az, uta... ja nem is a Kai volt. Nem, a szóval kárt. A nem. volt, a Kai volt összevarták meg minden ilyesmét. Te nem olvastad el, hát normális, vagy mindig úgy kell kezdeni. Én még azt az életben nem olvastam el. Pont hát hát az a po mert senki hát, nem szokott olvasni. Hát itt például a wow ban ott rendszeresen van olyan, hogy a mert hogyha valamit kihasználnak. Mert már tudjuk Nem olvasom, el én és csak érted, azért a szabálytalankodást az büntetni szokták mindenhol. De gondolom, ezeket a játékosokat nem fogják kibannolni. Vagy hát hát ha eddig nem ki. tettek semmit, szerintem akkor lófaszta se fognak ezután se. Azért hát. mondtam így, hogy ezt egy normálisabb játékban büntetik. Hogyha te glitcheket kihasználsz ilyen online dolgokban. Egyen mert mert, mert ki, hogy a single a player ott leszarja mindenki, mert uh -huh. most, ját, hú, hát most kihasználom érdekel, a glitch-et, és akkor átvágom magam, hogy ú, most én ilyen király vagyok közben, meg semmit nem értem volna amúgy enélkül a játékban. Csak ugye ez egy MMORPG-nél, hogyha szabálytalanul jutsz előnyhöz, azért az úgy na, Kihatások tehát a, a, aki ezt persze. nem használja ki, mert hogy én rendesen játszom, ahogy kell, az, azt ő hátrányba juttatja. Így van, pont ez van. Ja. És a Ubisoft nem nagyon látszik, hogy tenne valamit ez irányba. Ők amúgy egy... se szoktak hallgatni a rajongóikra, tehát hogyha nem valaki súri. sokat kér valamit tőlük, hogy ne ilyen legyen a játék, ne ilyen egy nagy lószart, azt ilyet kaptak, örüljé, hogy kapsz egyáltalán minden éve kapsz 100 Assassin's creed akkor örüljé, hogy ugyanolyan. Tehát, ja. hogy nem nagyon figyelnek ezekre sajnos. Amivel szerintem lehetne javítani kicsit a hibán, hogyha már ennyire elhúztak egymástól a játékosok, mert tényleg glitch-rel olyan durván haj. Legalább megcsinálnák azt, hogy a Dark zone akkor jobban szeparálják ezeket az emberkéket egymástól. Tehát aki nagyon elhúzott fejlődésbe, azokat rakják egy lobbyba, akik meg még visszább vannak, azokat meg egy másikba. Tehát ne az legyen, hogy akkor tényleg végig mennek a glitch-sel fölfejlődött vadállatok, és így a kis emberkéket így gyakorlatilag van shot killer, killer meg a tehát így, tehát itt a, van, itt van, direkt most valósága. rákerestem. Ez egy 2013-as fórum bejegyzés, ahol hmm. euh, panaszkodik egy srác, hogy a vovak WoW akkontját euh, felfüggesztették, és itt van, indoklásnak ezt adták meg, hogy your account has been banned for the game exploit slash abuse of the game mechanics. Hmm. Mondjuk időleges időlegesban az lehetne. In your Igen. logs, tehát ott van a logokból visszanézve megtalálható volt, hogy ő ezt Húzamosabb ideig kihasználta, és ennyi. Mondjuk nagyjából kiszámolhatnák, hogy ezzel a glitch kihasználással mekkora előnredet szert, és így addig bannolnák, amíg a többi ember utól nem éri, akik normálisan fejlődnek. Ezt lehetne, hogy mondjuk levetítik át, hogyha napi négy órát játszana a húzamosabb ideig, akkor mondjuk két hét alatt térnie el ezt a szintet, akkor két hétig puff. Mert most ugye az a kompenzáció, hogy mindenki kap egy csomó főnix de Tehát ezt is az, az is megkapja, akkor miért nem inkább azt csinálják, hogy nem tudom, hogy olcsó dlc vagy ingyen Season Pass, de amúgy a hülye vagyok. Akkor... Jó, én ezt ahogy kimondtad, már te is érezted, fejl... hogy még nem stimmel, mi Amikor még a fejemben volt, akkor még jó ötletnek hangzott. Még régen, hogyne. Ingyen Season Pass mindenkinek. Bannolni. Sőt, aki ilyeneket csinál egy ilyen játékban, én azt nem is időlegesen bannolnám, azt csessze meg. Hát ezt mondom én is, tehát egy normálisabb az -e játékban ez permabann. És azért most mérjük össze, tehát nem vagyok vovos, tehát most nem azért hozom ezt példának, hanem hogy ez szemlélteti a legjobban, hogy az még havidíjas is, és ott is kibasszák, Igen. mint macskát szarni. Pedig ott azt a játék is plusz pénzben meg még a havidíj is csörök folyamatosan. Pontosan. Itt is ugyanez, csak itt nincs havidíj, hanem egyszer kell megvenni, de maga a koncepció ugyanaz. Igen, tud, valamit itt is kéne csinálni, mert most sok olyan ember hagyja ott a játékot, aki amúgy pont emiatt hogy így nem történik semmi, tele van cheater is, olyan cheater is rengeteg van benne állítólag. Ja igen, szóval Csak ezek adottam. a glitch emberkék. Megy a vha <gül> meg te Tehát a csíteket, hát az meg ugyanúgy, tehát azt mondsz, meg bármilyen fps kódcsi mindenki igen. bannolja. Hát az instant. Vagy hát megy utána tudod el, el tudod indítani a játékot, meg ilyenek, csak játszani nem tudsz vele. Meg megy vakban. Ja, igen. Persze, persze, és akkor veheted meg megint a játékot, meg ilyenek. Ezt kellene. Csak az a baj, hogy a Ubisoft az francia. Most már beszólunk a franciáknak, is szép. Írok egy listát, hogy kiknek nem szóltunk be még, és akkor majd ide kit sorra veszünk. Hát de most gondolj bele, egy olyan embertől elfogadnád a bannolást, aki nem tudom, ő csigát eszik. Tehát, hogy értem, Jó, én ettől elhatárolodom ismét. Ne, nem győzöm kijelenteni. Na jó, mindegy, szóval az a lényeg, hogy a Ubisoft az sose erről volt híres, amúgy, hogy így nagyon durván fellép ezek ellen. Tehát emlékszem, annak ide a fákrába ban is tele volt. Csalóval, a multi. Hát nem is játszott a multi,val senki szinte. Hát mondjuk annak ilyen felejthető multia volt. Hát jó, de úgy. Nem mondt, volt rossz, de olyan. Ja, hát egy átlagos multi, ilyen szétlépés ezt utca, de most ők ezt szerintem már így utólag magasról tesznek rá. Tehát... Lehet, hogy ők úgy gondolkodnak, nagyon sok Ubisoft játéknál észrevettem, hogy, hogy az első egy-két hétben mindig ott van a topban, és utána mennek le az eladások. Mert ugye jönnek rá a játékosok, hogy ez nem pont olyan, mint amit ígértek. Ilyen volt például. Ez a, a marketing sokkal jobb, mint a maga játék. És, lesz, és lehet, köpénye. hogy ezért szarják le, mert hogy, oké, az első egy-két héten behozzuk a játék eladásainak a 85%-át, aztán a maradék 15 át is meg lesz még öt év múlva is meg fogják venni, hogyha úgy van lesz szárazva, minden, és akkor Sim. inkább lesz az egészet. A Division az nem lett egy szar játék, tehát egy kifejezetten jó, nem, szar. Nem, nem, nem. De hogyha, tényleg sok munkát kéne még beletenniük, hogy egy tényleg jó játék lehessen. De hogyha meg eltolták volna megint, akkor már meg a hülyének nézték volna Hát, ők rá, hát. Tehát így, így saját magukat csesztek ki azzal, hogy Igen. egy ilyen közeli kiadást adtak és ennyi hibát benhagytak, amire nem jöttek rá. Meg, meg az is nagyon látszik, hogy a Ubisoft az még nem igazán fejlesztett, vagy adott el MMO-t. Már úgy értem, ami tényleg az. <laughs> Olyan, a, olyan hibák voltak benne elég, csak arra gondolni, hogy beállt az ember az ajtóba, és nem tudtak tőle kimenni. Ez ja, az hát azért így. egy elég láma hiba. De meg így, a másikon, tettek. az is hülyén néz ki, szóval nem tudom. Hát hülyén, de mit tudom, akkor vagyják meg, úgyhogy kicsit arrébrök ki, nem tudom. Tehát, hogy, hogy lehet volna hogy egy közös hábon át tudsz menni, de hogyha kint vagy kóban, meg egymás ellen, akkor nem. Például. Mondjuk. Lehet itt. Szóval voltak voltak problémák. Meglátjuk talán egy javítanak belőle sokat, és akkor megint játszható lesz a játék, de most tényleg sokan ott hagyják. Hát nem csoda. Talán igen. majd a DLC-kel valamit kompenzálnak. Már nem tudom, hogy mennyi tartalom lesz egy-egy hát A kompenzációnak van, de... ők, ők ezt a, adunk egy csomó phoenix hát mindenkinek dologban ja, szerintem, hogy kompenzálnak, hogy esetleg a játékmenetet javítják, meg, amit ja, a tartalmat aha. jobban megjelenek. De Na, nem, nem tűn. Csak, tűn. csak ezek után ki fogja megvenni. Pont ezt akartam, de nekem Eddig se volt nagyon terv, hogy én teljes meg fogom venni. Eddig ilyen, hát majd mit A jól leakciózák, itt 90%-ra, ami biztos nem lesz. Most csak így mondom, <gül> hogy ha nagyobb, nagyobb akciónál esetleg, de szerintem én már ezt így sehogy. <gül> Tehát hogy eddig se és ezután se. Figyelj, hogyha addig kibíró, én azt mondom, hogy két-három éven belül ez 5 eurós játék lesz. Mert hogyha 20 euróra lemegy az ára, ott kap egy 75%-os leárazást és 5 euró. Of. Bár attól függ, hogy a Közben Ubisoft... utána pedig lelövik a szervereket. Igen, igen. De, vidó, kíváncsi vagyok, hogy a ubisoft meddig akarja támogatni, mert hogyha nagyon sok tartalmat akar még hozzácsapni, akkor ez, ez tartani fogja az állát elég rendesen. Igen, hát ezen a ez a nagy erősségük a volt, és a mennyi, folyamatosan van valami benne, ami viszi tovább Muszáj, a, mert a... amúgy meg ráunnak, tehát... De nézd meg, a hub is rájöttnek rájöttek, hogy folyamatosan kell bővíteni, mert ugye volt ez a tendencia, hogy mindig a kiegészítők megjelenése után visszamennek a játékosok, megint fölkúszik 10 millióra az előfizetés, meg ilyenek a játék, az egy, egyszeri játékosok, akik egyszerre voltak a szervereken, és ahogy apad le ez az egész, utána megint kell egy kiegészítő, mert különben elvesztik őket, és megint lemegy 4-5 millióra. És szerintem itt a Division is ez lesz, hogy gyorsan kell folyamatosan frissíteni, hogy valamit csinál. csak azok, hogy a Ubisoftnál, meg azt látni, hogy olyan rohat lassan csinálnak mindent, mint az előbb említett csigák. Egyszerűen nem jutnak egyre a kettőre, hogy folyamatosan azon izének, hogy jaj, most csalók vannak, de hogy kompenzáljunk, de közben valami javítás is kell, hát meg nincsen endgame tartalom, meg minden hogy ezzel mind előtte kellett volna gondolkodni. És közben már csinálni kell a második részt eljön pénz belőle. Meg közben még a DLC, bár mondjuk azok szerintem már le vannak gyártva, csak aktiválni kell őket, mint mostani jó szokás. Na most abba is keresik a glitcheket. Ja igen, igen, de vagy egyet se találnak és a játékosok megtalálják mind éget, úgyhogy ez majd ki jó lesz. Kijön kiön, és akkor 7 perc múlva megvan a glitch lista, hogy akkor ide kell menni formolni. Ennyi. Szörnyű. Én, én közben így ezt ki kitárgyaltuk, talán. Igen. Vagy meg akarjátok megkézni a division -t? vagy majd a következő adásban. <gül> Ekézi a sors <gül> <Igen>. <gül> Magának köszöneti, az mondjuk teljesen igaz, csak tényleg lassan már van egy ilyen robot is. Válmúlik én teltetek róla, amit iberakom. Ami éppen a Division-t. <gül> Rajtók ki is, nem érdekel. <gül> Egyébként lehet. Na, viszont én így felcseréltem kicsit a sorrendet, mert már elkezdtük a Blizzardot felhozni, meg hogy kiegészítük. És jövő héten érkezik a Hártomhoz az új. Whisper of the Old guts kiegészítő, ha jól mondtam. Igen. És megérkeztek hozzá, hogy milyen kártyák lesznek nerfelve, meg már a kártyaristákat is tudjuk, hogy, hogy mik lesznek benne. És hát elég érdekesen át fogja alakítani a játékot. Például a, főleg a, a druidát, nem tudom mennyire vagy a képbe. Én azt mindig utáltam, úgyhogy örülök neki. Igen, volt az -e a Force of the Nature-Savage Roar kombó. Amivel konkrétan egy kör alatt ilyen hihetetlen, hogy Demiget be tudott vinni a. Tényleg 18-at, jól Igen, Hát ez én én olyan volt. Ez, a, ez olyan volt, mint annak idején a Patron Warrior, hogy, hogy volt egy kártyapakli szinte, tehát most a Druidával is mm. szinte mindenki ezt játsza erre a kombóra húzza fel az egészet. És utána, igen, hogyha ez, ha már ott van, hogy mondjuk 18 HP-t van, vagy kevesebb, volna kezdve vége, hogyha a kezében van a kombó. Igen, igen. És ezt akkor is be tudta játszani ez a vicces, hogy töküres az asztala. Igen. De azért ez így, ez így kemény. Na most ezt úgy fogják gyengíteni ezt a, ezt a kombót, hogy a force of nature igaz, hogy 5 fog csak kerülni, mondjuk azért nem rossz. Hmm. Tehát nem lesz egy használhat, használhatatlan lap, viszont a kis fák, amiket idéz, azok nem lesznek charge -osak. Tehát csak ki, ki lesz rakva. Ezért, úgyhogy ez, ez a kombónak így így annyira. szerintem ez egy tök jó változtatás. Szerintem is amúgy. És az összes többi változtatás is nagyjából ilyen, hogy hát én először arra gondoltam, hogy az, azt mondták, hogy ez egy tök jó lap, tök sokan használták, akkor roncsuk el. De nem <gül> Igazából azért használták szerintem. ezeket tök sokan, mert hogy ahhoz képest nagy előnyt adtak, mint amennyibe kerül a kijátszásuk, vagy tehát ezek tényleg tök, tök jó lapok voltak, és egy kicsit kellett rajta gyengíteni. Úgyhogy tök jó új lapok is lesznek, úgyhogy Igen. én várom, hogy mi lesz. Meg én ezeket a gyengítéseket is nagyon sok helyen megértem. Tehát például a Big Game Hunter az, hogy három mannáért játszottad ki a 4-2-t úgy, hogy egy hetes támadóértéket levett, az, az nagyon durva, és hogy öt mannára igen. tették, így már azért egy kicsit logikusabbnak tűnik. Most elég drága lett, tehát az a két manna azért a az számításokat? Hát igen, és ilyenkor már, hát most már mérlegelned kell. Tehát nem, nem biztos, hogy minden pakliba bent lesz, mert konkrétan eddig szinte mindenhol ben volt. Hát azért most is érdemes lesz belerakni, mert a kiegészítőben nagyon nagy ilyen debela állatlapok lesznek, amik ilyen, ja, Igen. hétsebzés hét fölött lesz. Igen, igen. Főleg az a, hogy hívják ezt? Ut vagy valami ilyesmi Valami C-túl túl, vagy valami ilyesminek lehetne hát az Hát egy csomó lap arra fog épülni, hogy ha azt kijátszod, lerakod, meghal, akkor az alap erősödik, és akkor ilyen nagy állatokat fognak kipakolni. A, Játékosok a játék végére. Meg így az egész, az egész játék, ott így látszik, hogy el akarják egy kicsit tolni, hogy, hogy ne, ez a, ne ez a gyors agró pakkok fognak, fognak itt győzedelmeskedni úgymond, hanem hogy egy kicsikét elhúzzák a játékidőt hosszabbra. Tehát ilyen nagy, nagyon nagy állatokat tesznek bele. Meg kicsit a Huntert is ugye gyengítették. azért nem tudom, a Hunter annyira nem kapott sok gyengítést. Kicsit hát, a Clive hát, is, meg igen. a lepölgnóm is gyengítve lett, ugye? Hát hát az zárkén Golem, ami azért mondjuk eléggé duró volt, ez a három manaért kiraksz egy négy sebzős lényt, ami charge-ol. Igen. Tehát annak is most elvették a charge-et, tehát így kicsit lassítani akarják a játékot. Egyedül a Molten Giantet nem értem teljesen. Tehát én szerintem az a 20 mannás lény, az szerintem tökéletes volt. Hát így most 25, is. így most még jobban le kell üttetted magad, és az már kicsit Igen, tehát pont játszás. ezt akarták elérni, hogy így rizikósabb legyen kijátszani. Tehát vagy több manába kerüljön, úgy hoz ki, vagy hogyha nulla manával hozok ki, akkor kevesebb legyen a HP. -t. De most ugye itt van az a csávó, az a, ó, hogy hívják. Amelyik felgyógyít, hogyha mindenből egy kártyád van. A Reno Jackson. Na, a Reno Jackson lehet, hogy arra a hogy ezt most kipakolod, akkor a Reno Jackson a Star Rackenről. Hát igen, de azért azt se könnyű összehozni. Ja. Hát a Reno Jackson. A paklik is azért rizikósak, mert hogyha kicsit előbb fogy le a hp d mint ahogy az előjönne, akkor megszép az. Szerintem egy rénó Jacksonos paklinál nem arra kellene készülni, hogy a rénó Jackson kell ahhoz, hogy nyerj, hanem hogy bent van mi B-terv, de hogy amelly olyan lapokat tegyél oda, olyan 29 lapod legyen benne a pakliban, amivel meg tudod nyerni a meccset. Igen, tehát azok is kombózósak legyenek, legalább. Igen. Tehát ne az legyen, hogy arra várjál az első pillanattól kezdve, hogy az neked ott legyen a kezedben, hogy az majd nagyon jó lesz. Hát igen, igen, így, így jön össze, csak. Azt hogy az új lapoknál is, van egy pár olyan, ami nekem tökéletesett, hogy hogy azt csinálja, hogy ha kirakod, akkor nem egy mona költsége van, hanem egy mona költsége van ráírva, és azért, hogy elhasználja az összes manádat, ami van abba a körbe, és attól függően ad valamit, mit olyan annyi lényt idéz az asztalra, ilyen egy egyes lényt, vagy tehát ilyesmi. Tehát ki. Olyan lap direkt, ami a fölösleges monáidat úgymond felégetés, annak alapján fejti ki a hatását. Ez nekem így tetszett. Hogy ilyen, ilyen mechanikákat így behoznak. Mert hogy van ez, amit nem elég hoztak be, ez a csúszvanos cucc, hogy kiraksz egy lapot, és akkor lehet két variáció közül választani, hogy melyiket akarod csinálni, és most jön egy olyan legendári hős, amit, a kiraksz, és a kiraksz egy ilyen choose lapot, akkor mind a kettő lehetőséget triggereli. Tehát nem kell választani, hogy mind a kettő aktiválódik. Tehát jó, hogy ilyen mechanikákat így továbbfejlesztenek, meg belevisznek a játékba. Nekem úgy tetszik, egy kicsit színesebb lesz. Nekem még mindig a random faktor az, ami kicsit sok ebben a játékban. igen. Ja, meg a másik, amit meg nem akartam említeni, <kül> hogy ugye most jön ez a kiegészítő, és valami tetű sok csomagkártyát adnak ingyen. Tehát 15, el... nem? Azt hiszem. A tiz... Én 13-ról tudok, de lehet, hogy. Több. Lehet, hogy 13, nem tudom én 15 rémből. De 10 fölött azért igen. már az elég, elég jó. Tehát most neked is most érdemes elkezdeni. Ja, vagy, igen. vagy annak, Persze. aki régóta nem játszott most így belépni egy kicsit, és így addig rá vagyok. is indítok. Hát, hát nem, addig, ne addig el ne indíts, nem kell. Ja, akkor még nem. Igen. Úgyhogy, majd én is akarok sok-sok-sok-sok-sok paklit kibontani. Már mennyire ebbtelik goldból. Megint kell Úgy, róla Muszáj lesz, igen. Igen, mindenképpen. Meg vicces lesz, hogy lesz benne gvg és pakli is, mert hogy azokat még megtartottam. Úgyhogy... Az él, él leszek minden. az egyetlen idióta, aki videóban gvg és paklikat nyit akkor, amikor bejön a standard mód. <szerint> be, ez, olyan, ez olyan ritka lesz, hogy majd mindenki téged néz. De majd, de majd mondom, hogy ez itt majd nosztalgiázhatunk, egy-egy könysepet elmozsolunk, és az ég felé kiabálva mondhatjuk azt, hogy de miért? Tényleg most azokat, amiket ott kinyitsz, akkor mindent törhez be konkrétan. Hát nem törhetem ott van még a Wild Mode, még lehet használni őket. Hát de most ki fog abba játszani? Mondjuk én. Ha <gül> kipróbálom. <gül> jó, de akkor te kivel játszani. Nem, <gül> nem tudom. <gül> Majd a cégesszel megbeszéled, hogy ő is. Lehet, hogy sokáig fogod keresni játékot, aztán egy te mindenki megunja, csak standard lesz. Hát most is mindenki azt mondja, törj a, a kártyákat, és akkor jaj, de jó lesz. Egyébként, ha belegondoltok, hogy a tényleg sokan ezt csinálják, hogy betegyük a kártyákat és abból craftolnak, akkor milyen kevés kártya fog fogyni most ebből a kiegészítőből. Mert hogy mindenki lekraftolja magának, ami kell azokból a kártyákból, amit már úgyse lehet használni csak vágymódba. Amúgy én ezeket nem törném be. Hát én, én sem. de... Mert szerintem lehet, lehet hogy majd utólag fog jönni egy olyan változatás, hogy mert mindenki fogja a fejét, hogy úristen, de hülye voltam. Ja, ne, olyan biztos, tehát ezeket nem ne fogják nem, a standard visszahozni. Nem, nem, én nem ilyenekre gondolok, hogy visszahozzák, mert ha azt nem. tudja, hogy nem lesz, hanem mondjuk tegyük fel, hogy előjön a Blizzard azzal, mint általában az ilyen kártyás játékok, hogyha összejűjtesz nem tudom mennyi kártyát, különbözőt, akkor kapsz bizonyos bónuszokat. És ahhoz, hogy ezek meglegyenek, az, ahhoz az előző kártyák is kellenek. Mint például, hogy egy példát, az nba ben ez van, a Mighty-ben, hogyha lesz mondjuk 50 kártyád különböző, akkor kapsz mondjuk 5000 Mighty-pontot. Hogyha lesz 70, akkor kapsz még. Hogyha lesz 100, akkor kapsz egy játékost, és így megy föl, föl, föl. És hmm. ahhoz, hogy minden bónusz megszerez, ahhoz már lehet, hogy a régi kártyák is kellenek, amiket te betörtél, és gyárthatod le újra, hogy meglegyen a szám. Szerintem azokat a kártyákat nem fogják ilyen akcióban vonni. Ah, a a hearthstone is van ilyen hogy az alap múrlokokat ha összegyűjtöd, mindegyikben legalább egyet akkor kapsz egy legendary múrlokot, ezt a ú nem is tudom, hogy hívják de, tehát ilyen van, de nem hiszem, hogy a de, ilyen vállos kártyákat <coughs> erre befogják van még milyen akcióval biztos. Fikor lenne ezt biztos csinálni. Én, én, én ilyet csinálnék mert... Hát nem, ez ilyen lenne a játékosoknak. Hogy... Nem, ez nem figyzi az, hogy ká... egy de, kártyajáték de, de az... és a kártyajátékban gyűjteni kell. Akkor gyűjtsék és ne töröljék el a régieket, mert, mert így nincs értelme, tehát így konkrétan a ha... most elismerte a Blizzard, hogy Joki ott a vágymód, de így az elmúlt két-három évnek szinte semmi értelme nem volt, mert dobhatjátok ki az ablakon. Így van. hát nem a. Az elmúlt két-három évben pont a legújabbak azok mindig benne vannak. Ja, hát igen, hogy a legújabbakok de, kívül, de hogy elő igen. amit előtte csináltak, az amit ha meg se történt volna. Így van, de? így van. Ez meg így gáz, mert semmiért de... dolgoztak idézőjelben. Így igazából mindig újra tudják definiálni magát a játékot az új lapokkal. Jó, de ezt is meg tud megcsinálni, hogy lennének ilyen izék, amiket mondtam, hogy gyűjtsd össze. Az autó még megcsinálhatják Szévesznek ezt, hát, hogy mindig az új, az új és az új és az új fog jönni. Csak így legalább a régit se törölnék el. Aha. Ez már nem így fog itt működni, sajnos. Én is sajnálom, de hát ez nem. Azért én várom az új kiegészítőt, hogy milyen lapok lesznek benne. Vagy most tudjuk az már, mi milyen lapok lesznek benne, de hogy így hogy lehet azokat kiátszani kombóba. Jó sok kombó lesz egyébként. Amit lehet, vannak elég betegek is. Na majd megint az lesz szerintem, mint mindig szokott, hogy beáll egy-két Aha, Igen, igen, én is ettől tartok. Ez ennek a játéknak a legnagyobb baja, hogy ha kapsz egy ellenfelet, akkor már körülbelül 75%-ban meg tudod mondani, hogy mire számíthatsz tőle. Igen igen. Most megreállásul, ez, ez tök fura, hogy megcsinálták azt, hogy amit kapsz ingyen paklikat az elején, abban aztán az első nyitásban ez a C-tool, vagy hogy hívják ezt a C-tool. Ez benne lesz. Tehát hogy megkapod ezt a legendet alapból. Jó, és ez akkor fix. De akkor ezt mindenki. Mert ugye marha sok kártyalap épül erre a lapra, és az ja, így a gáz lenne, ha mondjuk megvan az összes ilyen ráépülő valami, de hát ő pont nincs meg. <gül> az, úgy, az úgy elég szíves. Hát én nem segíteni, gyűjtsen össze mindenki. Puff. Hát megjátszotta a Blizzard, hogy ezt adja. De ez itt szerintem tök jó. Nagyon, nagyon rá akarnak arra menni, hogy tényleg sokkal játszanak ezek az ingyellapokkal, meg ezt is, hogy adják ezt a hőst, vagy ezt a legendary lapot hogy életbe tartják a játékot. Legalább a Blizzard azért tényleg gondolkozik azon, hogy hogy lehet frissíteni a játéknak a, a menetét. Mondjuk azokat a játékosokat sajnálom, okay. akiknek akik már két éve játszanak, és még nincs egy legend lapjuk sem, és ez lesz az első, és úgy örülnek neki, hogy hihetetlen. <gül> aki, aki két éve játszik, és még nincs legend lapja, az így, nem, játszom mást inkább. <gül> ott, ott ott valami neki, tehát vagy nagyon-nagyon pekes, vagy nagyon béna, Igen. hogy még nem tudott annyit összeszedni, annyi goldot, mert a, a statisztikailag szinte képtelenség, hogy egy nyitásból ne legyen néhány legend. Ez az <gül> valami nagyon elrontott szegény. Na, de akkor mielőtt Csig alszik? Már alatt. megtörtént. Jó, akkor aludj vissza, és beszélgessünk tovább a háztóról. nem, itt a következő témánk, amit nem tudom kiírt fel. Én írtam fel, és úgy örülök, hogy elképesztő. Na, helyes. Eség, Jön a a három. Hát ez, ó, oh, imádom ezt a sorozatot. Az egy, az szerintem mai napig az egyik legjobb játék, amit valaha készítettek. Legalábbis ez az én véleményem. Én szerintem még a GTA 5 t is übereli, pedig azt is nagyon szeretem. És a kettő az már sajnos nem sikerült olyan jól, bár ez inkább a kiadó miatt volt, mert annak idején lehetett olyat hallani, hogy rengeteg tartalom lesz benne, lesz benne valami 70 küldetés, meg minden. Aztán kijött a játék, 20 küldetéssel, egy üres várossal, és kiadtak még hozzá két DLC-t. Mindenki azt várta, hogy majd ez befejezi a történetet, hát egy nagy ló szart, úgyhogy jó fejek voltak. És akkor most hirtelen nemrégen bejelentették a Mafia 3-at, amiben ráadásul a második résznek a főszereplője lesz, mint ilyen mellékszereplő, és egy ilyen néges rácsot fogunk alakítani a Sam New Orleansban talán, de nem vagyok benne biztos teljesen, ahol pont ez a rasszizmus kérdés, meg akkor ugye a Mafia, gangsterek, meg minden ilyesmi, és megmondom őszintén, én ezt nagyon várom, láttam ezt a trailert, meg gameplay videókat is láttam belőle annyira, az a baj, hogy nézem a játékot, és olyan, mintha az irányítás, meg, meg ugye az egész olyan nem lenne teljesen egybe. Nem tudom, néztetek-e erről gameplay videókat? A gameplay-t ezt nem láttam, csak a trailer-t, és néztem. Hogy olyan, olyan, mintha én ezt nagyon várom, és nagyon akarom szeretni, csak például az autó irányítása olyan, olyan mintha egy, egy téglát irányítaná, tehát ha megnyomod a féket, akkor megáll, ha megnyomod a gázt, akkor meg elindul, így hirtelen szinte átmenetek nélkül. A lövöldözés meg olyan nagyon furcsa, Hát nem tudom. Meg az nekem nagyon érdekes, hogy nem öltönyben van a főszereplőnk, remélem majd át lehet öltöztetni, mert, mert hát azért a gangster játékot öltönybe kell játszani, hát ez a minimum. Úgyhogy... Majd, majd úgy lesz mindenféle vicces ruhák, mint az izében. Mi Saints row, Saints row. <laughs> Ne, azért szerencsére remélem mert itt ilyenek nem lesznek. Na úgyhogy kíváncsi leszek a grafikára, nekem tetszik. Jó. Az átvezetőkben a, a szájszinkron olyan furcsa volt nekem, na mindegy, azt még lehet, hogy javítják végig. Van idejük, mert jól néz ki a játék, már most működik, mert demozzák, és októberben fog megjelenni. Szóval papíron bőven van még mit csiszolni rajta, meg idejük is lesz rá, úgyhogy én ezt nagyon várom, ezt a játékot. Ezt csak ezért akartam betenni, hogy elmondhassam, hogy a Mafia az Mennyi egy hat jó az. játék, és mindenki játszom vele. Én egyikes játszottam, és most akkor. Fú, nem új. Csak kimaradt, csak Neked, neked más is vannak. Szóval. Jó, értem. Én, már egy, én vagyok a hülye gyerek, aki jó van üljere szépen. Köszönjük, hogy szóltál valamit. Még nem, nekem a második rész az nem tetszett, vagy mondani, őszintén. Szerintem maga a sztori vezetés, amíg minden rohadt, unalmasra került. A, a legvégét Azt már csak azért csináltam, meg, mert a Baz meg, ha már eddig eljöttem, akkor csak vigyem már végig. Az a baj, nem hogy... csináltál hozzá nekem kedvet. Nem tudom, hogy a kettőre mennyire emlékszeltség, ez úgy nagyjából a küldetésekre, de volt, volt egy olyan rész, amikor bekerültél a, a bandába, volt egy ilyen küldetés, és utána volt egy ilyen összevágott videó, hogy miket csináltál a haveroddal, a Joe-val. Igen. Na például az papíron, az úgy nézett ki, hogy az egy 10-15 küldetésből álló rész lett volna, amik a videók lettek kivágva, de mivel nem volt idő befejezni, mert a kiadó megsürgette őket, mert nem is tudom mi jött akkoriban, ami megjelent, talán a, nem lemakok hülyeséget mondani, vagy a GTA 4, vagy a Red Dead Redemption, sürgette őket, ezért kilettek vágva, az összes küldetés kilett vágva, és betettek ezt a montást, hogy ezt csináltad de ezt te valójában ah, lejátszhattad volna. Ja, az, ki, hogy a, hát az ez egész, nem sokat egész. javít a helyzeten. Az, hogy ezt az egész játékot lehetett érezni, hogy ebből annyi minden hiányzik, és hogy ott van, a lehet, mert rohadt jól nézett ki, a járművek nagyon menők voltak szerintem, a grafika, hát ugye igen, a város is, csak kicsit üres volt, és kicsit érezted azt, hogy minden jó, de lehetne sokkal, de sokkal jobb. Csak hát nem lett mint egy Ubisoft játék. Olyan. <gül> Pedig nem önmód. az. Pedig nem az, igen. Na, de mindegy, én a kettőt is azért szerettem, játszogattam, én imádom a Mafia filmeket is, úgyhogy én ezt nagyon várom. Nagyon jó lesz majd. Reméljük. Kenyit akartam? Majd, ha kijön, akkor beszélünk róla. Elmondod, hogy mennyire jó lett, vagy mennyire nem. Remélem azt, hogy mennyire jó lett. Bizom, bízom, bízom benne. Reméljük. Majd ha Most egyszer hát... megjelenik, mint a... Van itt egy, egy pár uh, hír a múltból. Ez jó ez jó. Ez jó, jó átkötés volt. Én jondolkoztam, hogy mit lehetne. De hát, ha, ha már, ha már ugye annyit ekésztük a kori hozzáféréses játékokat, a héten két játék is tiszteletét tette a kész játékok között. Az egyik a Speedrunner, a másik pedig a Don't Start Together, amire a többiek azt mondták, amikor felítom a listára, hogy ezek már rég megjelentek, nem. Hát igen. És így igazából nem, mert most a héten jelentek csak meg. Viszont már beta, meg hozzáféréses állapotban annyira jók voltak, hogy igazából egy kész játéknak lehetett őket mondani. Már olyankor is. És tök jó, hogy most hivatalosan is azok. És ez jó. És olcsó meg lehetett őket venni. Sőt, most De én mond... néztem, hogy a Steamnek van ugye ez a csomagban vásárolott dolg dolga. Ja, hogy olcsó a csomag, hogyha megvan valami csomagba. játék. Igen. És nem, tehát van az a Don't Starve Pack például. Nem van minden. Igen, de nekem konkrétan abból megvan majdnem minden, kivéve ez az új hajótöröttes valami. Igen. És így nekem kiírja, hogy mennyibe kerül nekem ez a pak. Vagyis hát igazából ha megveszem a pakkot, akkor ugye csak azt a játékot kapom meg. Viszont az akciót levonja abból is. Úgyhogy nekem ez a pak ilyen, ilyen tök olcsón, ilyen mennyi. Ez tök jó. 2,69 euróért meg tudom venni a hiányzó DLC-t hozzá, ami amúgy magába 5 euró lenne. Hát az nem rossz. És majd lehet, hogy behúzom rá a napokban, még azt hiszem április végéig talán tart az akció. Mondjuk ez, ez a két játék, nem játszottam egyikkel, sem csak nézegettem. Ezek tök töké jók egyébként igen, igen, hogy azt akarom mondani, és szerintem ez amikor megjelent uh, Early access szerintem ezek már akkor működtek. Csak, csak tartalom nem volt benne annyi, mint később. Dehogy nem. Hát jöttek hozzá új pályák például. De úgy, mondom, a hogy, hogy, hogy, de úgy mondom, hogy ezt nem úgy adták ki Early Access-be, hogy ez olyan, mint valami félre sikerült demó, hogy még a játékmenet sincsen tisztázva, meg semmi. Aztán majd szépen lassan lesz valamint mondjuk a Daisy, meg az ilyenek, hogy az egész egy nagy káosz, és majd később lesz belőle, valami, amikor ezt kiadták, amikor ezt Early Access-be megtették, ezt kiadhatták volna normálisan is, mert ez már úgy meg volt csinálva. És csak bővítheték folyamatosan, nem? De ja, hát nem persze, tehát ja, ez ja, már meg, mikor megjelent Early ez működött. Tehát Nekem ja, nem ja, is sokkal ja. utána lett meg a Don't Starve Together. És akkor sem voltak benne, gondolom, igen bajom, igen. Ugye azért a Don't Starve-ot ezt tegyük hozzá, ez a Together ez egy ilyen kiegészítő hozzá, és már előtte jött egy másik. Tehát nem, tehát volt az. Ez arra, nem kiegészítő, ez egy külön játék. Hát külön játék, de hát Ez a coop segmens nem. Coop segmens, külön játékként jelent meg, de igazából a Don't Starve alapjaira épül, ami elég, elég jó ki volt találva már korábban, tehát akartani. Kiukadni. És erre hajó töröttes valamire is kíváncsi vagyok. Mondom ezt úgy, hogy én még a Rain of the Giants-t se játszottam pedig. Na ugye ez? ez... Én nem játszottam ezzel a játékkal, ez úgy működik, hogy itt, ha megveszed a DLC-t, akkor az bekerül egy pályára, és azon te játszol, és elmehetsz oda, vagy ezt külön kell indítanod. Hát a Tugedder az egy teljesen külön játék, úgy tudom. Igen. A Don't Starve, ahhoz van egy kiegészítő, az, az, az kell hozzá. Tehát az egy DLC a, az alapjátékhoz. Most nem tudom, hogy ez a Sheepwrecked. Ez az alapjátékhoz kiegészítő, vagy a Tugedorhoz? Nem vágom. Tehát ne, a Tugedor az egy külön játék. Ja. Tehát És akkor, van a na... Don't Starve, aminek vannak kiegészítői. Aha, aha. Na de például, ha mondjuk neked megvan a ugye van az a Giants, van egy ilyen kiegészítő azt hiszem Igen. a Don Starfoz. Igen, Rain, Rain of the Giants Igen, azt külön el kell indítanod menüből vagy ha rámész a New Game-re akkor bekerülsz egy világba, ahol van egy olyan rész ahova el tudsz menni a DLC-kre Ott választhatsz, én úgy emlékszem, amikor új, ja. új játékot indítod én nem tudom, hozzá a dlc -m. Elindítod a Don ot és akkor ott választhatsz, hogy akkor most a kiegészítős játékot indítod el, vagy magát az Hát nem teljesen igen, tehát ja, nem, nem kibővíti, hanem az egy teljesen ilyen más új játékot kezdhetsz benne. Aha, De már yeah. tényleg az alapjátékban annyira sok tartalom van, hogy én úgy voltam vele, hogy amíg a nem maxolom, és eddig nem sikerült, <gül> addig nem indítom el a, <gül> a Renault giants -et. De ugye, beszéljünk is arról, hogy ez milyen játék ez a Don't Star. Az a hogy van egy kis emberkéd, bekerülsz egy ilyen random generált világba, és ott túl kell élni. És hát a legtöbb dolog az, az, az megöl téged, ha csak nem megeszed, mert kell vele élned. Tehát vagy, vagy telszel meg valamit, vagy tége lesznek meg. <gül> vagy felgyújtod az erdőt magadra, például is tudsz benne csinálni. Szóval elég jól ki van találva. És folyamatosan, ahogy egyre tovább élsz túl, egyre többet tanulsz a játékról, hogy mi az, amire vigyázni kell, mert meg fog ölni. <gül> Tehát, hogy van benne egy ilyen apró spoiler, hogyha sokat vágod így a fákat, akkor egyszer csak így az entek így megtámadnak téged, hogy vagy, hogy így sokat vágtad, már a fákat elég lesz fiú. Tehát <gül> nem tudom mondjuk ezt, hogy ki lehet kiküszöbölni, hogy ritkán vágsz fát, vagy Néha nagyobb is. területen. De ültetni azt nem is tudom, hogy lehet -e benne. Lehet ültetni, lehet. de én nem még nem is találkoztam, hogy az entek megtámadnak benne. Engem megtámadtak, igen. És ezt U, Lehet, nem csak téged támadtak meg, mert AMD kártyád volt. <gül> Szinte biztos. Ez így, bele van írva a kódban. Szerintem így volt. <gül> De tényleg nézzetek utána, van ilyen vicces-vicces dolgok vannak benne. Közben. Szerintem amúgy azt a részt akartad mondani, ami arról szól, hogy van egy ilyen hát nem tudom, hogy minek lehet ezt magyarul szépen mondani, egy olyan kis csúszka az élet és az éjség mellett, ami az elméd épségét hivatott jelezni, hogy éppen milyen szinten állsz, és ez minél tovább élsz túl, ez ugye folyamatosan csökken, ha sokat vagy sötétben, akkor is csökken is és... lehet javítani rajta. Lehet javítani, persze, meg egy idő után, hogyha ha ez nagyon lecsökken, akkor elkezdesz halucinálni, ha még tovább csökken azok, akkor ezek a halucinációk Nem, ez az entes dolog, ez ettől független volt, én ugyanmég szám. Én nem tudom, én nem láttam még benne ilyet, szóval... Bassz. De vicces, hogy ilyet is beletettek, tehát ez őtök tetszik. Tehát, hogy az, az a... a az őrület egy kicsit kezd el menni rajtad, akkor konkrétan megölnek a... megül a semmi. Mert elkezdesz halucinálni dolgokat, és azok sebeznek is téged ez a durva benne. Ez Itt, jó pofa. Nekem a, a, a grafikája tetszik az egésznek. Ahogy megmondja, olyan, mint valami Tim Burton film. Ja. Nagyon jó megcsinálni. ez a hajóltöröttes is így tovább viszi. Tehát ezt is ugyanezt a hangulatot viszi. Jó, jó kis játék. Amikor together még nem próbáltam. Pedig azt mondjuk Tökéletes, ingyen odaadták a játékhoz. Annon hát ez... meg lehetett venni úgy, hogy amikor így bejött Bétába, akkor valami minimális, ilyen 5 euró körül volt, azt hiszem, hogy annyit fizethettél érte. De ha megvan az alapjáték, és elkészül a tugadó, akkor, akkor megkapod ingyen. Sőt, már előbb meg, meg lehetett kapni, mert nekem egy ideje megvan. Szóval ez egy nagyon szerintem amúgy. Igen, tehát ezt nagyon jól, nagyon jól adották meg. Most nem tudom, én ezt úgy vettem meg, hogy volt egy ilyen bundle, hogy adták a sima Don't star meg a together két darabot. Ja, igen, a igen, mert ez így pár, volt ráadásul. Igen, igen, amikor meg lehetett venni beta igen, amikor meg venni bétába a together akkor kettőt kaptál belőle. És odaadhattad valakinek, akinek nincs meg az alapjáték se. Akkor úgy látszik, hogy csak a h 1 nél van olyan, hogy szétveszik a menüket pénzért. Ja. Igen. <laughs> és mindenhol máshol adják jó fejük. Végül is, most így megjelenés után már külön kell megvenni a Ton és a Tuggerőrt, de. Hát jó, de nem. hát a, most aki előbb már megvette, az megkapja. Tehát, hogyha, tehát a abban jön. a, a HD1-nél úgy... is úgy csinálták, hogy aki előbb megvette már a játékot, az megkapta mind a kettőt, amit szétvágtak. Ja, akkor jó, akkor korrekt, akkor nem szóltam. Tehát nem így, tudom, én azt a játékot nem szeretem szóval. Ez így viszonylag, viszonylag egy... jó meg volt olduk. Én nem csipázom. Nagyon. A speedrunner összet meg igazából csak úgy simán egy kis játék, de tökéletes, jó, jó ki van találva az alapja. Az Igen, egyik ugye, pályán beszélnek magyarul. futkos neked tényleg? Azt nem is, nekem igenis tűnt fel. A metrós. Így nem is rémenik, hogy meg... egyettem egyetem beszélnek ebben a játékba. Nem, <laughs> tehát abszolút teljesen. nem, hanem csak van egy olyan rész, ahogy futsz, hogy izé... Na. Kérjük vigyázzanak az ajtó, záród. Miért van? Vagy egy, egy ilyen, ilyen nagyon... Szerintem ez lejár... én, én még nem játszottam. De az nem de egy... De az nem egy izé közösségi pálya, mert hogy azt is lehet beletekkelni. teljesen hivatalos. Mi a hivatalosokat szoktuk játszani, úgyhogy mindig rányomunk a randomra, és az egyik pályán ott van ez. Na, ez tök jó, nem futottam jó. bele. Jó fejek. Egyébként tök jó játék Szaladgálni kell benne. Nekem így egy kicsit az jutott leszem, hogy olyan, mint a, a Mario Kart. Igen. Műen, ugrálós, rohangálós. Meg egymás hivatós konkrétan. Tehát. Igen. Itt nem az a lényeg, hogy nyerj, hanem az a lényeg, hogy a többiek ne. Hát <laughs> így is lehet magalmazni, igen. Úgyhogy egy jó játék, játszom is sokat. Én még nem vettem meg, de ami késik, az nem múlik. Majd streamelem és csinálok neked kedvet hozzá. Na Na az jó, az jó. A beszállok a én is. is. <laughs> jó, múltkott voltuk négyen. Ja, néztem, de mindig az a baj, hogy így, így négyen vagytok, és akkor nem férek be. Háhá. Még, még jobb, hogy itt lehetne, nem tudom, nem azt mondom, hogy végtelen számban, de hogy be tudnád állítani, hogy hány, hányan legyetek maximum és mondjuk 16 lenne a maximum. Á, Jó, amúgy nem, tehát ez csak, csak addig mondod így, amíg nem próbáltad a játékot, ez a négy fő, ez ilyen bőven. Igen, Jó. igen. De itt, is ha valaki, egymást. itt is az, hogyha valaki lemarad a képről, akkor az szopás. Így van. Igen, igen. Tehát ja, hogy a, az a lényeg, hogy ha kiesel a képből, akkor meghalsz, is egy idő után elkezd csökkenni ez a kép képméret, így folyamatosan ja, szűkül befelé. Jó, ja, ha hát ketten vagytok, akkor elkezd. Nem, amúgy is tehát egy idő. Hát amúgy után. is, de ha ketten vagyok, akkor automatikusan. Akkor ez olyasmi, mint amit múltkor mondtam az, az autós, hogy egy képernyő van 16 an és aki kiesik, az skintről szivatja. Mint gondolom akkor lehet, hogy itt nincsen kinti, kinti itt szivatás. Nincs. itt, itt nincs, megvárod, itt nem? Nincs. nem. Nincs. itt szivat elég a játék. Igen. <laughs> <Ja, jó. laughs> de egyébként e ebben a játékban az a kicsit hátrány, hogy nem úgy lehet vele játszani, hogy leülsz, és akkor már játszol vele hogy így, így belecsöppens, és akkor tök jó vagy amit a pályákat úgy mondja, egy kicsit meg kell tanulni, hogy tud, hogy mi jön. Mert sokszor tényleg nem is látod, hogy, hogy mi jön, és már emlékezetből tudnod kell, hogy na akkor ott fel kell ugrani, ott hasalni kell, ott itt, fönt kell menni, hogy felvegyél valami poverapot, vagy bezárd a többieket. Tehát ennyi hátránya úgymond megvan, hogy, hogy friss húsként igazából megzavarnak. A többi. Hát ez hogy van szinte. Hát jó, csak ugye itt nincs, nincs úgy elkülönítve egymástól a profi, nem profi, hanem dur bele mert belecsöppensz, aztán mert be. igazából a többi kártjátéknál úgy nagyjából látod a pályát, meg minden, de itt tényleg az van, főleg, hogy hogyha valaki elrohan előre, akkor néha az sokkal többet szív, mert hogy nem látja, hogy hol fut. Hanem tényleg neki teljesen emlékezetből kell ugrálnia, és akkor valamikor emiatt ő sokkal több mindenben belefut, és akkor a többiek utol érik. Ja, ja, ja. Ez ilyen kis. De jó a játék, mert Anika, Milyen egyedi, nem nagyon van ilyen másik. Ez így ki lett találva, nem csak olyan lett. Meg ugye a nagy Youtube videósok is nagyon felkapták. Sőt, néhány ilyen futó karakter benne az róluk lett mint ez a. Tehát van PewDiePie is benne, meg mindenféle elborult Youtuber. Meg jó, is könnyen Aha. be lehet szerezni. Ja, Azt hiszem már bundle is volt, talán. Azt nem gigabiztus. tudom, lehet, hogy volt. Na most én emlékszem. Talán ilyen, külön ilyen, talán tehát egy haviba ja, azt nem tudom. A haviban biztos benne volt, arra én is emlékszem. Az egyiknél. Mondjuk a teljes ára az nem 15 euró. Meg lehet négyes pakkot venni 37-ért. Aztán jobban megéri. Tehát, hogyha vannak haverok, de hát mondjuk ezt nem is egyedül kell játszani. Hát nem. egyedül lehet csöppenni ilyen lobbyba aztán idegenek ellen túlni. Hát de a... Az gufók ellen. Igen, éljenek. Az éljenek jól játszanak amúgy. Azok mindig. De hogy itt, itt is az adja a gondolom, hogy a, haver, a legjobb haverodat, vagy a barátnődet, meg ez ilyeneket szivatod orvasszájba. Ők, az leg... hogy térsen beszélünk, amikor uh -huh. így rohangálunk, az úgy nagyon vicces tud lenni. Jó, hát most az orosz is megszivatott, de hát akkor érted. Meg hogy a Levi milyen jó ki szokta mindig védeni azt a azért a, azt a kampót, ami visszahúz. Mert hogy azt ilyen hasonlással ki lehet védeni, és az a csak az mindig ki tudja védeni, <gül> <gül> hogy rohadna meg. Ez megint egy olyan játék, hogy mindenki más ügyesebb, mint minde, hogy te ezt így érzed, ahogy játszol, hogy igen. téged elkapnak a kampóval, de te nem tudsz senkit, hogy ez egy igen. igazságtalanság. És akkor mehet az anyázás, hogy te csak már meg, hogy csináltad? Hát, most a múltkor az volt a sikerélmény, hogy, hogy ne hagyjuk mikit nyerni, tehát mindegy, hogy ki nyert, csak ne ő. <laughs> ja, igen. Az nem rossz. És jó. Meg ez a Duck Games szoktuk együtt nyomni még aznél vicces, de azt már reklámoztam múltkor. Ja, az a kocsás, igen. igen. az is tök jó ki van találva. Plus erről verziós. ha most így elkezdenék játékot programozni, mutkor pont erre gondoltam, hogy egy ilyen játékot csinálnék. Egy ilyen. ez tényleg egyszerű megcsinálni, hogy egyszer leprogramozol egy ilyen játékteret, utána jó kitalált karaktereket így beleraksz, nagyon durva grafika se kell hozzá, ha azt nézed. Egyszerű, de nagyszerű. És így egyszerű, és mégis ilyen tök jó party játékot lehetből. Sok ilyen van igen. már, csak Kevés olyan van, ami tényleg jó lenne. Meg az a baj, hogy erre, erre mindenki rákattan, és aztán egy idő után így, puff, eltűnnek a játékosok. Ezeket eltűnnek. Nem ez feltétlenül, mert szerintem. ezeket mindig jó elővenni. Tehát ez nem olyan, hogy kijátszod, és akkor izé. Hanem jó, de bármikor, amikor év, előveszed, ha... akkor így jó leülni és végignyomni párkörtele. Lehet, hogy két év múlva nem is fogsz emlékezni arra, hogy mi ez a speedrunner. Nem biztos. Igazából kicsi mondtam, játék. Hogy... Úgyhogy bármikor elfér, bármikor ráír valaki az emberre, hogy nyomjunk egy kört, akkor el indítani, ezt lehet nyomni. Ez mondjuk igaz. Ezek én Itt az ilyen időszerűnek. Az ez ilyen Márió sártok is például. Tehát azt is így bármikor elő lehet venni, azt nem nyomhatni őket. Jó, de hát a szinte majdnem mindig elnyik, meg új. Úgyhogy. Vagy lehet, hogy jön a spider kettő? Hmm, nem tudom. Ez nem, nem kifejezetten tűnik olyan játéknak, amit így lehet folytatni vagy akkor kijön a kettő, mert mit tudom, az új pályákat tesznek bele, de hát azt ebbe is lehet, mert. Meg akár Közös közösségi pályák is vannak. Ja, persze, VR Ja, Hát erre <laughs> mondtam. Éppen mondtam műsorra, hogy mi jó, hogy nem írtunk fel egy vir most témát, Csak azért mondtam. Amúgy. Csak azért így vele Hát ez pont az a játék, amit nagyon nem lehet viárra. ről VIR-ra Majd így. valamikor beszerzem. Viszont szóval nem jó, tudom ha má? Xboxra ez amúgy kijött. Hanem ez egy jó kérdés. És sem sincs mire jelent, meg. Hát, de Xbox 360-ra már nem biztos, hogy megfog. Lehet, hogy megfog, már... csak már újakra nem, mert nem gyártanak hát igen. újakat. Igen, de az Xbox 360-nak a gyártását, ez a pillanat is eljött. Pedig én, én mindig úgy emlékeztem, hogy, hogy ezt tök régen gyártják, és hogy abba bíztam, hogy hát ezt életem végig gyártani fogják, mert ezt már úgy megszoktam. Mert gondoltam, hogy nem így lesz, csak hogy valahogy képzeltem el. Hát, nem. Na, egyébként megnéztem, van Xbox-ra. 360-ra? Speedrunners, aha. az Xbox-os most mindenki tegye el majd az Xbox 360-at, hogyha van még neki, ne adja el, és majd egy pár év múlva biztos sokat fog érni. Olyan húsz, amikor már retrokozolnak számít. Igen. <gül> <Yeah>. <gül> De akkor jó sokat fog érni. De akkor jó sokat. Amikor amennyit L. L. eladtak belőle, nem biztos. Lehet, hogy bár mindenkinek van otthon. És mindent Jó, telepítsen fel, nincs. mert ki tudja, mi szűnik meg, mert ugye annak idején volt a PT demo, ami ps 4 ja, jel jelent meg, aztán az, most ilyen nem tudom, több ezer dollárokért adják azokat a konzolokat, ami rajt van. De, De ezt nem lehet át, a demo. áttenni, tehát így is ezt a demót. Szerintem nem. Nagyon nagy véde, nem igen van egy demónak. Tehát fogod, átmásolod vagy a fájlokat, és akkor igazából ott is Winchester van benne, valahogy át lehet őket Lehet, hogy ezt csak megcsinálni, hogyha a konzolnak a rendszerét kinyírnád, de ők meg gondolom nem akarják, mert hogy az eredeti játékokra, tehát nem ki akarják üttetni, vagy csippeltetni, vagy nem tudom ez hogyan van, én nem vagyok konzolos. Úgy lehet, hogy úgy akarják megtartani, hogy azért használható legyen még a konzol is. Úgyhogy el kell lásni az Xbox 360-at, és akkor egy pár év múlva el kell ja, kihalt, igen. Visszatérve még kicsit Ja, kihajt, igen. Vissz most nézegetem ennek a játéknak az Xbox-os verzióját. És ez nem is az. <gül> Tehát Ogy, hogy úgy néznek ogyan. ki a karakterek benne, ugyan a játékmenet, de ez nem az a játék. Tehát ennek az a címe, hogy Speedrunner HD. A PC-s verzióknak az a címe, hogy Speedrunners. És hogy nézegetem a játékról a képeket, nagyon sok dolog van nyúlva a Speedrunners-ből, de ez nem ugyanaz a játék. Tehát gondolom ugyanazok csinálták, meg minden biztos. szóval. Lehet, hogy ez egy nyúlás. Lehet, hogy Xbox-ra nem jött ki az eredeti játék, azt mondta egy másik programozó csapat, hogy na majd mi csinálunk egyet, és elnevezték Speedrunner HD-nak Speedrunners helyett. Nem ez tényleg Az első? más, hogy olyan kicsit fura. Aha. meg megvan a kampó, meg minden hülyeség, csak mert azt tűnt, hogy az ára is egy kicsikét, sokkal kisebb, ilyen 3 dollár. Hát ez érdekes. Fura. Akkor lehet, hogy tényleg az volt jogi problémák, nem tudom. Igen, igen. De egyébként tényleg nagyon pofátlan nyúlás. Tehát, hogy a maga az egész képi világa teljesen meg a játék meg. Egy nagyon rövid keresés után rájöttem, hogy Speedrunnerz megjelent. Hát jó, most ez a. Early Access-es megjelenés 2013. augusztus 26 Speedrunners Xbox One Q2 2016, amit te találtál, az mm -hmm. kamu. Na, azt mondom én is, hogy ez kamu lesz akkor. Mm. De hogy ezt meg lehet venni. Tehát egy Xboxos? megvehető, egész sok csillagot is kapott ahhoz képest. Majdnem olyan akkor, mint az Asylum filmek, amikor kiadják a Terminátor után a Terminators-t, és akkor <gül> igen. A -a -a -a ez ugyanaz, mondjuk, az úgy mondjuk, tényleg nagyobb? Nem nagyobb, nagyobb kamú. Jó, hát azok hát, rámentek én, arra, hogy a videótékába bemész, és akkor tudod, kiveszed a terminátort, és akkor azt az egy eset már nem veszed észre, és véletlenül azt a filmet veszed ki. Na, ott még van videótéka. Ja. Nem, nincs, csak ez régen volt. <gül> <így>. <gül> ja, értem. Meg, meg hát Na, ezek a filmek, én szóval? úgy tudom, hogy, hogy kifejezetten pénzmosásra vannak kitalálva. Persze. Például nekem volt olyan haverom, aki mondta, hogy leszedte a. Hú, nem is tudom, mi volt ez a Tom Cruise-os film, a világok harca hogy képzeld, van egy folytatása meg tök jó, meg minden aztán megnézi, megnézt, azt mondta, hogy ez egy kalapszar, aztán utána néztem, hogy hát ez egy asszillus úgy, úgy, igen, úgyhogy nem csodálom, hogy nem tetszett neki, szegénynek jó, hát az nagyon jelenti is sok Flappy ja. Bird klón például ja igen, hát is hú, azokból mennyi volt atyaig, pedig én úgy, úgy hallottam hogy a, maga a Flappy Bird is egy klón volt, csak az a klón tehát az az, az alapjáték annyira nem volt ismert és a Flappy Birdöt kapták fel később én nem is értem azon a játékom, mit lehet annyira szeretni amúgy. Semmit, az egy ilyen Dark Souls. <gül> csak mobírat, hát, nem? <gül> hát nem tudom, tehát hát a Dark Souls-ban legalább más egyet a meg tudsz halni. Nem Ez csak van egy, egy rohagy csőben. Szar. Ja, amúgy igen. Jó, erről már, már túl sokat beszéltünk erről. Jó van. Na úgyhogy Xbox 360 gyártást leállították szerintem mehetünk is Ova. Vagy már egy már perces névan csendet valaki esetleg kér. Rakjunk be? Nem akinek, akinek nem kell majd áttekeri. <gül> De újvá, hogy beletett, mi csak kivágtuk. Így van. Még nem szoktunk tová. kivágni semmit. De most ezt most miért kellett elmondani? Mert, mert ez a műsor védjegye. Minden ja, szarságot értem. benne hagyunk. Jól van. Na most akkor, ha már minden szarság, nem, úgy ez nem. Nem így van átkötve. Szóval következő GTA 5 DLC single, amiről már nem tudom, azóta beszélnek, hogy megjelent ez a rohadt játék. Bár én annyira nem hiányolom, mert én szerintem ez a story, ez kerek egész. De és ez sokat... még mindig pletyka. Igen, és ez még mindig plegyka, ezt, ezt hozzá kell Szóval állítólag jön, meg lesz tök sok, például kaszinók, lovaglás, új autók, új fegyverek, mindenféle ilyesmi. De ami a legérdekesebb, wow. hogy egy új karaktert kap, ami már mondjuk annyira nem furcsa, mert a GTA 4-nél is így volt a kiegészítőkben, hogy teljesen más karaktereket irányíthattunk, és hogy bejárható lesz San Fierro és Las Venturas is. Tehát a korábbi. Olyan pályák, ahol már járgálhattunk. És ezért mondják sokan, hogy ez kamu lehet, mert hogy ilyen nagy részeket, ilyen nagy város részeket nem lőnének el egy sima DLC-ben. De én meg azt mondom, hogy ez a Rockstar, és a Rockstar mindenkire magasról szarik. <hül> és ők azok, akik ezt megcsinálhatják. Igen, meg egyébként, ha már régebben megcsinálták ezt a. Tehát megvannak a tervei a, a városnak, le modellezve, akkor csak. Kicsit ki kell pofozni, és kész. Tehát egy ilyen sok meró sincs feladat. Hogyha újat csinálnának bele. Ez amúgy szerintem pont olyan, mint amikor a Skyrimhez megjelent a... pu a... Most meg nem mondom, melyik kiegészítő a három közül. Nem a Heartfire, azt az tuti. Vagy a Dragonborn, vagy pedig a, a másik. Az most már nem tudom. Mindegy kiártam, nem ez a lényeg? És abban a kiegészítőben visszamehetünk Morrowindre, Egy kis részére. És ott is mindenki mondta, hogy... Hát, hogy ezt nem így kellene ellőnni, meg minden, de kiadták, és bejött. És szerintem itt is bejönne. Működhetne. De hát ugye ez még pegyka, ki tudja még az belőle. Hát, hogy lehet egy borsosabb bárú DLC. Igen. Eléggé borsos lesz, aki a... Ugye a GTA 4-nél is szinte ilyen teljes játékáron jelent meg. Igen, a... azok olyanok is voltak azok a kiegészítők, nem? Hogy ez hát az ilyen plusz 10-20 megfel Megfelelő játéknak. Tehát amikor Igen. azt mondják, hogy azért az a... Az Activision azt mondja, hogy Call of Duty következő, a GTA-nál meg azt mondják, hogy a következő DLC a legutóbbi GTA-hoz. Igen. Tehát az az érdekes, hogy például a, a, tehát a Code Single-nél még azok is tartalmasabbak voltak, pedig azok csak kiegészítők egy játékhoz. Tehát Na, de ez egy, egy tök jó, jó story jó, tehát hogy, tehát jó, hogy a Rockstar-nál ezt csinálják, hogy GTA-val nem úgy terveznek, hogy akkor minden évben kinyomunk még egyet, hanem megcsinálják. Összerakják rendesen, van benne tartolom, és azt mondják, hogy adunk hozzá egy kicsit drágább dlc de azt valószínűleg sokan meg fogják venni, hogy van a játék. Amúgy szerintem ez jobb politika. Szerintem. Is. Mint például, amit az Activision csinál, hogyha már itt maradunk, hogy minden évben egy kód és akkor. Jó, hát azt is veszik meg, ezt is veszik, tehát most nem tudsz vele mit csinálni, hát, amíg igen. pénz jön belőle, addig ezt fogják nyomatni, csak ez nekem. De én Mi azt tudom is megérteni, a... hogy, hogy sokan sziggyák, hogy ezt úgy hogy a kódot izé, miért veszik meg még mindig, mert, mert minden évben jön egy új kód, ami olyasmi, mint amit már megszoktak, szeretnek az emberek, csak egy kicsit több tartalom van benne, ennyi. Az baj, tehát, de ugyanaz mint, tehát, hogy igazából új tartalom nincs. De hát van benne új pályák, új fegyverek, tehát ilyen kicsit, kicsit, kicsi változtatások, de azért úgy érzed, hogy te most egy új kóddal játssz mindegyik résznél. Nem, nah, szerintem. De, de én érzem. Hát a modern óta nem lehet érezni, hogy másik játszol. De, hogy Amúgy szerintem ez azért veszik meg a kodot, amiért a sportjátékokat is, mert hogyha kijön egy új, akkor mindenki azzal fog játszani, és hogyha te online akarsz játszani, akkor a régivel már kevesebb fognak, és muszáj van. tehát muszáj de a Black Ops még mindig pörög. Igen, de lehet, hogy egy-két év múlva már puf, és akkor a az aktuális kód előtti két vagy három rész lesz ami pörög, és az az előttiek meg kihalnak. Igen, meg az ember még szeretne játszani az új kóddal. Az én nem nem is értem. nem aki például nem normálisak mint én. <gül> Jó, ezsép volt. Öngól. Igen. Jó, aki szereti akkor az mindig szeretne legújabban játszani. Ez és igaz de de ők is szidják szép ez a legszebb, tehát hogy én rengeteg olyan kodos látok, akik játszik, játszik az új kóddal és mondja, hogy hát ez egy szar. De játszik? Már hát, amelyik. Szart. Most az legújabb ezt például nem lett elszó. Jó, például a Ghostot mindenki szinte, és mindenki játszott vele. Hát ez tényleg volt. Mondjuk azzal viszonylag kevesen is játszottak akkor, és amikor az volt a legmenő, vagy legújabbkod. Hát, ha mindenki teljesen, tehát. hogy Mindenki szóval megmaradt játék inkább a behoz kettőnél. Csak játék örülne, hogy ha annyira játszanak azzal, mint a Gósztal játszott. Ez hát, mondjuk igaz. Az a baj, hogy fele felnyal nem játszanak jobb játékokkal, mint azzal. Ja, mondjuk filózok, hogy majd azt még visszateszem, mert ennek a szingüjén csatoltam végig. Szingler az áltok nem nagyon rossz. Persze, ott a kutya meg minden ne az ja. hát ez minimum, hogy menő. Nem, mondjuk én filmegős, szeretem a kutyákat. Engem Már a kutya egyedül a falut négyben nem idegesít, amúgy. Ott jó, meg van csinálva. Ja, de ott is kikapcsolható, tehát úgy értem, ja, hogy Ja, Meg ott hagyni, magad mellé. Ja, ott hagyhatod. <laughs> tehát ez, ez a jó, hogy van béterf, hogyha nem bírod, akkor nem muszáj elviselned. Illet, papagáj, ugye nem. Persze. Az is jött egy csomó kiegészítő, most nemrég valami robotos, nem? A igen, a igen. ezért nem kezdek úgy neki igazán, mert meg akarom szerezni az összes DLC-t, és csak úgy ugrok neki. Ja, akkor te majd megveszel egy ilyen pár év múlva, kijön egy ilyen full edition akciós. Hát A játék az megvan? Falut négy. Csak ja, a. a nincsenek. Az megvan, ja, igen. A a Azonnal szoktunk beszélgetni. Itt. Hát nem nagyon játszottál. Hát mert nem játszottál, nem is játszottál. A dlc ket Igen. Jó, várjálta meg, mert te a játékot, és nem játszol vele? Ja, a karácsonyra megkaptam, igen. És nem játszottál vele? Nem, és nem. És ennyire, ennyire várod a DLC-ket. Én, amikor a Skyrim, Skyrimot megkaptam, játszottam vele, tud, megtudtam, hogy vannak DLC-k megjönnek, és talán én letettem, és félretettem a karakteremet, és én többet nem játszottam vele. Azt, Azt vártam, hogy jóljenek a DLC-k. Tehát a DLC az el... majd csak kiegészíti a játékok, nem? Te végig játszhatod a játékokat? Nem, azért a, a Bethesda játékoknál az nem teljesen így van, ó. azért. Az úgy durva így de... tenni egy játékot, hogy jaj, jön egy csó kiegészít, akkor most nem játszunk fel egy-két évig. <gül> Tán, hogy... Hát jó, ja, de utána visszamegyek, és milyen jó lesz megint újra. Meg. Hát, Egyszer jó lesz, de most már csak úgy akarom, hogy minden meg legyen. Majd lehet, hogy Aha. nekiállok, és akkor tolom az alapot, és majd a DLC-kkel foglalkozom, de meg megvártam azt a javítást, azt a, a nagyon durva túlélő módot, hogy. Aha. Ágyban tudsz pihenni, csak ott tudsz menteni, vizet kell innót, kaját kell, tehát úgy akarom kijátszani, mert az úgy Ez már teljesen mint a mostani túlélő játékok. Igen. Mégként Vagy a Dark, itt, hogy a Dark Souls. Majdnem olyan. Mint hogyha Dark Souls ott is, is ennek kell, meg Hát ott csak ja az nem, csak Flux mondom, van, hogy itt nem? nagyon nehéz. Nagyon ja, nehéz ja, ja. megoldani ezeket. Meg itt az ágy lesz olyan, mint a Bonfire konkrétan. Ja. Na jó, a DLC-ktől jól el mindenfelen a GTA 5-höz lehet jön a single, pletyka, de örülünk neki, már. amúgy meg egész ideig a GTA 5-höz mindent ingyen adtak. Ó, basszus. Bocsi. Hop hop. Hív a rockstar. Zúga. Ja, nem a rockstar hív, de valaki hív, úgyhogy majd később visszahívom. Csak a hangfal néha be be zizek tőle, pedig direkt messi messzire a telefon. Mindegy. Hát, nem mindegy, technikai problémák néha előfordulnak. De reméljük, ilyen technikai problémák nem lesznek, mikor a Steam-en behezettek a bitcoint. Ezt amúgy nem vágom én. <gül> Mint a bitcoin. Én, én nem tudom, ez, ez ugye plegyka szinten megy csak. Plegyka szinten? Én nem kérdeztem a cikkben. Hogy... Nem, a cikkben már nyilatkoztak, hogy ha nem is kifejezetten az lesz bevezetve, hogy a bitcoin a Steam-en, hanem hogy egy másik fizetőeszköz, ami elfogad majd bitcoint, és azzal lehet fizetni a Steam-en is. Tehát most nem tudom, hogy valami ilyesmit olvastam a cikkben, legalábbis nekem, hogy így jött le. De itt szegről írva az a lényeg, hogy bitcoin tudunk majd fizetni a Steam-en. Jó, akkor nekem valaki magyarázza el az elejétől a végéből, én ezzel a bit sal vagyok tisztában. Nagyon-nagyon én vagyok beleképben. Az a lényeg, hogy ez egy ilyen digitális fizetőeszköz. És ezt honnan hát... tudsz eredni, vagy ezt... ezt. Ezt valaki kitalált, azt hiszem egy japán, bár meglepő. Ja, igen, persze. Fickó, egy ilyen hát végülis ilyen virtuális pénz, amit bányászni kell, tehát konkrétan így ízé a... hát mostában az a menő, hogy videókártyának a számoló kapacitását használják ki, mert az, az nagyobb teljesítményt tud leadni, mint a processzorok, és direkt ilyenre kihegyezett gépeket nyomnak, amik nem csak semmi más, csak így számolnak valamit, és akkor bányásszák a bitcoint, és ez amikor összegyűlik, ehhez, ez van erre kiépített egy ilyen hálózat, hogyha te valakinek utalsz ilyen bitcoint, akkor mit tudja, hány gépen keresztül meg kell ezt erősíteni, hogy az átment, meg mit tudom én. Tehát, én ezért nem értem, azért kérdeztem, hogy ez egy plegyko -e, hogy mert nem a gyorsaságáról híres dolog ez a bitcoin. Meg ugye ez full ellenőrizetlen. Ezt, ezt ho hogy... hol hogy... várjál, most ezt elmondtad, hát. hogy ez hogy működik, de e én e ezt most nem értem. Ezt ez hogy bányász egy számítógép valahonnan egy hálózatra, amit tovább küldenek? Tehát, hogy, tehát, hogy ott, ott számol valami adatot, Igen. és akkor mikor megtalál egy olyan részletet akkor megvan egy kis adagnyi bitcoin. És ezt nem lehet meghekkelni, mondjuk, hogy hirtelen beírsz magadnak 90 millió esztánység. Nem, mert pont ez, hogy ott van mögötte, hogy át kell menni, mit én hány gépen, ami visszaigazolja, hogy az úgy van. Értem. Tehát ezért mondom, hogy ez egy lassú dolog. Egy pár éve volt ez nagyon felkapott, ugye olyan, akkor berobbant, mindenki bitcoin-bitcoin. Mostanában én már nem is hallottam erről, szóval... Nem tudom, tehát elvileg. Na van -e erre külön kihegyezett ilyen mindenféle mm, olvasnivaló, és elvileg ez egy olyan, hogy minél több bitcoin van a rendszerben, amit már megtaláltak a bányázgépek, annál lassabban találsz majd újat. Tehát, hogy. Ne, nem tudom, ez én ezt sose gondoltam ilyen nagyon komoly dolognak, aztán berobbant, és ilyen több száz dollárt ért egy bitcoin. És ezt te, és ezt te veszed? Nem, hát ez tehát lehet venni is, tehát van rendesen ilyen árfolyam. Ez ilyen valuta. Digitális. Hát De hogyha ezt valaki egy adat emeli ki, akkor az tömegben akármit beleírhat, hogy mennyit találjon meg ilyenek, vagy ez... Nem, ez nem így működik. Tehát, képzeld el úgy, hogy a videókártya az dolgozik, mint egy ember. És ő nem vizét kap dollárt, meurót, hanem bitcoint. Tehát itt van, az, az elvégzett munka bitcoin, alapján. Egy bitcoin, most 458,5 dollár. Ja, egész jó álfolyamon És akkor akár az én egy gépet át tudok erre alakítani, hogy ezt csinálja folyamat egy egész napon keresztül. Okay. Persze, csak hűteni kell, mint az állat, mert ugye a maximális számolú kapacitáson ketyeg. Igen, és mostanában már annyira nem éri meg, mert van akik erre szakosodnak kifejezetten, hogy bitcoint párnyaszatra raknak össze gépeket és azok mellett így a labdába rúgni, annyira nem lehet. Már legalábbis ezt hallottam én utoljára, de én is ilyen annyira nem vagyok otthon ebben a témában. Csak olyan érdekes, hogy így témen témán ezzel lehet fizetni. Hát nem is hallottam konkrétan. Ja, ez. De hát biztos, hogy nem fogom maga maximum pörgetni a videokártyámat, hát ezek hülyék. Igen. Már elég mint az enyém. Hát itt engem. van 2014. 2014 elején volt egy csúcs, akkor ott majdnem 1200 dollárig kiugrott egy Bitcoinnak az értéke. Ja, akkor volt amikor felkapták, amit mondtál, azóta egy lentebb fentebb ment, most most 458 dolláron áll. És akkor erre kell egy külön program, vagy valami esményben számolja ezeket a dolgokat? Hát van, nem tudom, én mikor kipróbáltam ezt, akkor be kell, és hát úgy a legeffektívebb, ha egy ilyen, hát nem tudom, minek lehet ez, mert ilyen bányász társaságba belépsz, és akkor végül is van a, az a nagy közös, hogy mint a, a kommunizmus, hogy mindenki mm -hmm. hozzáadja a saját kis munkáját és akkor az adott részre lebontva így arányosan megkapod azt, amit a te számoló kapacitásod adott, mert hogy te mire magad összeszedsz egy bitcoint, az nem tudom hány évig kellene számolnia mekkora sebességen. Tehát, hogy ez, ez egy tényleg kiköt lassú dolog, és mindig, hogy akkor kerül be egy új, mikor az egy egész bitcoinra elég kódot megfejtenek a gépek, te nem tudom, ki, hogy ki van ezt találva, fel van ez építve, meg elvileg biztonságos is, de ugye ez egy full ellenőrizetlen dolog. Hát akkor ez... Eho, itt vagytok? Hogy lehet... Na, kicsit, kicsit akkatozunk. vagy csak nálam? Milyen hát. problémák adottak? Lehet fizetni, hogyha ez eddig Most így félig meddig meghalt a TS, vagy nem tudom. Igen, igen, igen, igen. Akkor nem csak nálam akadózott. Mo -mo -mo -most, Most helyre át. Én konkrétan Mikyből semmit nem hallottam. Én sem, úgyhogy kezd újra főnek. Lehet, hogy csak ő akadozik egyébként. Igen. Oh. Megfejtelni a probléma. Na, nem tudjuk, mit akart mondani, de majd reméljük mondja még egyszer. De megvárjuk. Tehát, majd nekem ez a, ez a bitcoin. Én, én egy, egy idővel elkezdtem kapírgálni a felszínt, hogy mi ez, hogy működik, miért jó ez, de, de valahogy sose jutottam el addig, hogy én is megértsem ezt százszázalékosan. Ja, de azért jobban otthon vagy bennem, mint én. én csak ennyit tudtam róla kb. hogy videókártyával lehet bányászni pénzt, aztán fizetőeszközként lehet használni. User Joined Your Channel. Na hát, most. Na, hello? Na. Most jó. Na. Most jó, Most jó, kérdez. nem tudjuk, mi volt. Mondd már mi... még egyszer, amit mondtál, mert nem hallottuk internet. be semmit. Az úgy jó, akkor internet problémám volt szerintem, mert itt. Több a Bitcoin minden... bányászat, most nagyon megy nálad, aztán lefoglaltaság. Ja, egyből rá. Igen. Ne, most állítottam maxra a videókártyát a, ebben a pillanatban. Ne, csak azt érzel, azt akartam kérdezni, akkor ezek szerint ezt már nem hallottátok, hogy a Steam erre hogy bólinthat rá, hogyha ez feketén ezt, ezért kérdeztem én is ezt, hogy, hogy ez, ez ugye csak pletyka szinten. Ne, megy, lehet, hogy hogy, ez? Mondom, lehet, hogy nem a Steam bólint rá, hanem egy olyan fizető ezt mert ugye most is lehet, hogy a Steam használni egy csomó fizetőeszközt, talán, nem tudom pontosan mennyit. Hát bankkártyát, de... meg Steam pénztárca, meg ilyenek, Na, ha, lehet, van azért is. alternatíva. Na, tehát figyelj, most itt kicsit beolvasgatok itt a dolgokba, még itt váltunk rád. Itt ez a bitcoin ez 2009 január 3-án bocsájtotta ki egy, hát itt írják, hogy Na, most megint kicsik, ez a sikki? Vagy én? Na, most te akarodsz egy kicsit nálam. Tehát ez a bank, a 2008 így ez egy ilyen technikai erroradás. bankvás. A peer to hálózat. <hállítható> <Most hállítható> ez nagyon meg, jó én... lesz. Aha, Csik, ez most te akadozol. Vagy, vagy az egész t Szóval jössze magát. <hállítható> Megvárjuk, hogy normalizálódjon a helyzet. Na. Addig reklám. Drá drá drá. És most, igen. most. Na, most. Most jónak tűnik, igen. Most jónak tűnik, igen. Na, szóval az, hogy ez a peer-to-peer -peer hálózat csomó pontjön, tehát körülbelül mint a torrent, ilyen, hogy mindenkit kapcsolódik mindenkihez, és mindenkinél ott van az adatbázisból valami, és hogy ezek így ö, hát tehát, hogy ezek ilyen aláírásokat juttatnak, hogy igen, nálam is így van, igen, nálam is így van. Tehát, hogy ezért nem lehet egy ponton beavatkozni, mert visszajelzés kell több helyről is. Hát ez egy jól rendszer van dolog. Hát, hát és akkor Ez akkor egy macerás nem... akkor így, ahogy elmondod. Tehát, hogy nem macerás, meg ez ki van találva. Most így a technikai oldalát próbálom elmagyarázni, hogy hogy működik ez. Ne, csak úgy, úgy mondom, hogy macerás, arra értem, hogy, tehát, hogy mondtad, hogy egy bitcoint meg, megcsinálni, az rohadt sok idő. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy ezzel te ezzel nem fogsz kaszálni, meg semmit nem fogsz csinálni, ráadásul még szenvedsz is mellette, össze kell egy gépet, ami ezen pörög egész nap, úgyhogy lehet, hogy nem éri meg a szenvedést. Igen, még az áramot is fizetni arra a gépre. Igen. Hogy megy. Tehát, hogy itt, itt van, hogy a bitcoin biztonságosan tárolható egy pénztárca file -ban. Ez számítógépen, mobiltelefonon, külső hordozón felhőben, bárhol. És itt vagy a küldéshez és fogadáshoz, a küldő, illetve a fogadó bitcoin címére van szükség. És amikor te ezt elküldöd, ugye akkor te ki küldöd erre az egész hálózatra, hogy én ennek akarok küldeni, és akkor át kell mennie x darab gépen, mire visszakapja mindenkitől az okét, hogy igen, van miből küldeni, és akkor nem csak ilyen izé, hanem akkor mire ezt mindenki visszaokézze, egy ténylegesen ilyen akár órákról vagy napokról is lehet szó. Nem tudom, tehát ez, ez, az, ez a napok, ez akkor volt, mikor én utoljára foglalkoztam ezzel azóta, ha felkapott tablett és gyorsabban átpörög a hálózaton, akkor lehet, hogy tényleg megy ez már gyorsan én ez gyorsabb, mert ezen a napokon ez nekem kicsisoknak tűnik. Hát nem tudom, tehát és itt van a legfontosabb rész, hogy a peer-to-peer -peer felépítés és a központ irányítás hiánya miatt ugye nem lehet ezt hatóságilag ellenőrizni, hogy, hogy mennyi van ebben éppen forgalomban, nem lehet kontrollálni a tranzakciókat, nem lehet inflációt gerjeszteni, manipulálni, szóval ez ilyen, ilyen, ilyen, van valamire biztos jó... De, nem, de én nem látom ezt ilyen használható dolognak. Hát, Skiffy filmben, Skif filmben láttam, hogy ez volt a fizetőeszköz. Úgy gondolták, hogy ez lesz a jövő. 20-30 év múlva lehet, hogy visszatérünk rá. Egy ilyen kis anekdota, amikor megjelent a Diablo 3, egyik ismerős Twitterről bitcoinért vette meg, és aztán történt meg az, hogy, hogy berobbant a bitcoin, mint olyan, és amennyit megvette, azutána ilyen több ezer dollárt ért. <hállt> ez <így kemény. hállt> Szegény ütötte a fejét a falba, akkor biztos. Szóval... Ez érdekes, érdekes lehet ez az átváltás, hogy hogy ki a dollárt a bitcoinból. Megfordítva. Hát ezt úgy veszett ki, hogy vannak ilyen, hát nem tudom, minek lehet nevezzük őket, üzéreknek, akik ezt veszik. Hát ez ugyanolyan gondolom, mint hogyha... Hát ja, neked ő is, én, tudod, hogy... Igen, igen, hát, igen, jel, jel, a, adok, neked, adok neked egy bitcoinért, most, ami itt volt, 450 dollárt, azt vagy kell, vagy nem. Okay. Hát ez nekem... Nekem ez így saját kutfőből itt a számítógép asztalnál ülve nekem ez rohat macerásnak tűnik, szóval Az. inkább tovább bizniszeleksz kinekel, meg Steam játékkártyákkal, és az nekem nagyon jó lesz. Tehát, hogy igazából jó. meg tudod te is ezt venni, hogy mit tudom én most 450 dollájra veszel egy bitcoint, vagy pedig azt a 450 dollárt be is fektetheted, hogy veszel egy gépet, amivel bányászod a bitcoint, csak akkor sokkal lassabban szerzed, szerzed meg. Meg te ugye meg is... kell a Végül is gondolom, a, nem kell felállítani a videókártyának a gyorsaságát, nem muszáj, tehát így is tudsz bányázni, csak így még lassabb lesz, Persze, Hát persze. Igen, jaj, igen. Jaj. Meg volt, volt valami ilyesmi, hogy vagy nem tudom, hallottam róla, hogy egyes ilyen programok, amiket így feltelepítettél a gépedre, mit tudom én, valami videó, nézegető, vagy valamilyen progi, volt beépítve bele ilyen bitcoin, akármi, csak nem neked bányázta, hanem aki a programot csinálta annak a bitcoint. Tudom, valahogy, hal, ilyen volt, voltak ilyenek is. Hogy így szépen becsúszott az ember gépére egy-két ilyen, és akkor toválkozott, hogy pörög-pörög aztán... Ja, lefogta a teljesítményt, gondolom hát kicsit. Le. Hát jó, hát én, az ilyenekre van is. egy olyan hogy én nem ebből fogok meggazdagodni. És. És nem ebből fogod venni a cségóba a cuccokat. Ez, ez igaz. De ugye az üzéreknél mondani akartam gondolom, ez olyan, hogy most bitcoint vesznek, hogy például ez ugyanolyan, hogy a skineket is így tudod eladni. Bár ez is feketén megy, ez a skin eladásos. Igen, hát te bár is, ha nézed, ez a skin eladás már ennyire Igen. felfutott. Tehát rendes. Sőt, sőt, ez egybefonódott kicsit ezzel a szer Igen. De ugye szerintem az is feketén megy, ugye, ahogy van az egész. Igen, de ez tök jó, hogy Tehát a szerencsejáték legtöbb helyen azt szabályozni kell valódi pénzzel, mert tehát itt Magyarországon is nem csinálhat senki ott, hogy akkor én mostantól indítok akár egy weboldalt, mm. és akkor ott lottó, sorsolás lesz, vagy bármi. Mert az törvényének meg fogja hogy akkor ennyi, -ennyi, ennyi ezt nem lehet csinálni. Viszont lehet, hogy ezzel meg kiátszható, nem tudom, hogy ez a skinekre hogy vonatkozik. Azokra valószínűleg nem. Ezért van ilyen sok ilyen oldal, ilyen skines. Hogy meg a skint, és akkor ez a lényegében a szerencsejáték, mint a póker, vagy, vagy a lottó, vagy bármi. Csak itt kér megy a... Na itt amúgy már ez, ez már előbb szerencsejáték, mert konkrétan itt már az múlik, hogy ez az oldal ha, az olyan, hogy benyúlja -e a vagy tényleg olyan, aminek hirdeti magát, mert <síthat> <síthat> itt kezdődik a szerencsejáték. Na de amúgy a, amúgy a Cségóról akarok beszélni, de nem pont erről, hanem hogy kijött igen. egy új frissítés, nem tudom, hallottátok-e? Most elmondod nekünk. Ja, hogy nem hallottátok? Jó. Szóval az a lényeg, hogy először is a nyúk, az új nyúk bekerült a Mappulba, tehát hogy a bajnokságokon már lehet választani ezt a pályát. De mivel ez bekerült, ezért valami kikerült, és mindenkit meglepet, hogy az Infernót vették ki, ami egy elég ikonikus pálya. Hát Úgyhogy... az. Sokan fel is szólaltak ezzel hogy hát ezt nem így kellett volna megcsinálni, meg hogy miért nem vettek ki inkább mást, mondjuk a D2-t, mert azt van mindenki úgy mint a szart, de hát ugye az meg, ha úgy veszük, még ikonikusabb, szóval, ahhoz nem nagyon mertek hozzányúlni szerintem. Viszont ami az update-nek nem is föl. De miért vették ki nem félt volna el, tehát hogy nem. nem. Van úgy benne. van a vétónál megoldva, meg hogy választasz, spikkelsz, mappokat, meg minden, hogy a random is így dobálja, hogyha. Tehát a szám az fix, de ennyinek kell bent lenni és hogyha kivesz, a betesznek valamit, ki kell venni valamit, és, és most az infernóra ra választották, de szerintem itt még lesz szólag kozmetikázás, mert ez nem így fog működni szerintem. Na mindegy, de nem is ez a lényeg a legújabb update-ben, hanem hogy bejöttek az úgynevezett Prime akkók, aminek az a lényege, hogy ha most beléptek a Cségóba, akkor nektek is fel fog jönni, ez még csak béta rendszer, még nem biztos, hogy így fog működni, hogy az okos telefont, ugye, amire le tudjátok tölteni a Steam appot. Ami van az autentikátor, meg az ilyen hülyeségek, azzal tudod, azt tudod aktiválni a cségón belül is, és így Prime Akkot kapsz, hogyha van egy okos telefonot. De mondjuk manapság ezt már szinte mindenki összekapcsolta a steam mel mert, mert hogyha piacozni akarsz, ja, akkor. Cserélni csak úgy lehet kb. gyorsan, Igen. hogyha. Igen. Nekem a hét nap. Igen. meg ilyesmi. És ezt hozzá tudod kapcsolni a Cégó profilodhoz is. ami először nem tűnik semmi nagy eresztésnek, hát ez egy ilyen kis, oké, okay, hozzátettük, mert lett ott még egy. Bízbassza a menüben. De az a lényeg, hogy így elsőbséget élvezel. Az, hogy ez hogy fog működni pontosan, azt nem tudom, de elméletben, MM-ben, téged ilyenekhez tud csak bedobni nagyobb valószínűséggel. Várj, hogyha... akkor így akarják kiszűrni a smurf-fakokat? Például ez az vagy egyik. a egy akokat A másik. Mert ugye csak kell egy másik telefont, vagy nem tudom, tehát, hogyha ilyen autentikáptort. Igen. De az a lényeg, hogy ha most téged kibannolnak, akkor nem elég, hogyha veszel egy cségót, Mert akkor is tudsz ememezni, de akkor nem lesz prime-akod, akkor elméletileg olyanba fog beledobálni, akik nem prime hanem ahhoz kell egy külön okostelefonnalra letölteni az appot, ahol aktiválod, és hozzá kell rendelned. Szóval Ezzel a... csak egy, egy problémám van. Igen. Hogy simán lehet olyat csinálni, hogy felteszel a számítógépre egy okos telefon emulátort. De ezt szerintem szűrni fogják. De hogy tudják. Tehát az állulátor az szinten... kifejezetten úgy működik, hogy úgy néz ki kívülről, mintha az egy telefon lenne. Ez, ez igaz, de szerintem... egyik szép és megoldják. jó, de azért a telefonnak rengeteg egyedi azonosítója van, ami alapján meg lehet mondani, Jó, de ez, ez egy szof telefon. Szoftveresen mindent be lehet hazudni. Ez igaz. Tehát a csalók így is lesznek, hát a 100 hogy meg fogják találni, tehát ez ne legyen kétsége senkinek, csak így nehezebb lesz megoldani, mert hogyha mondjuk de csalsz és kibannulnak, már így is nehezebb volt, mert hárma szintűnek kell lenned ahhoz, hogy játszhass mm -et. Most meg még ezzel a mobíllal is kell foglalkoznod, amit lehet, hogy meg tudsz oldani, de lehet, hogy két-három nap után feladod, mert hogy a tökötele le van az egésszer, és hogy inkább nem csalsz. Hát nagyobb, aki, aki, mind... nagyon, aki nagyon akarja, -e, megoldja. Ja, hát persze, de ez legalább próbál a Valve is valamit csinálni, és ez, ez mindenképpen jó. Nem biztos, hogy ez be fogják vezetni, és még nagy kérdés az, hogy mi van akkor, hogyha neked Primeakod van, de elmész egy olyan haver, akinek nincs, és egy lobbyba vagytok, hogy akkor most mit fog csinálni, vagy, vagy, vagy ha nincs elég prime-os, most, akkor most, most akkor hova fog bedobni meg, meg ilyenek? Tehát még vannak kérdések, meg nem biztos, hogy marad a rendszer, de mindenképpen jó az irány, én azt mondom. Én, én ennek örülök. Hát van egy próbálnak csinálni. Van egy, igen, van egy plusz nehezítés, és, és ez szerintem mindenképp pozitívum, hogy a Valve is rájött arra, hogy, hogy oké, és hogy ők abból élnek, hogy mások csalnak, mert így megveszik a játékot újra és újra és újra, de hogy ez a játékosoknak ezzel már tele van a tökük, hogy valamit kell csinálni. És ez mindenképpen egy jó lépés szerintem. Nem a legjobb, de kezdésnek nem rossz. Hát mondjuk jobbat nem is nagyon lehet neki találni hirtelen. Igen. Nem tudom, nem is tudnék mondani, hogy mivel lehetne őket. Például erre hozták követlenek, hogy a keleti országokban sok helyen, hogyha játszol, akkor a a személyének a számát kell beírnod. Ja, például Kóreában. Igen, és akkor, hogyha kibannulnak a Kobukó, akkor kell egy új személyazonosság konkrétan. Ahhoz, Azt hogy mondjuk, hogy nem lenne rossz. Igen, és az meg már kicsit nehezebb. Tehát ez a mobilos, ez kicsit olyan, csak ez, ez, ez kicsiben. Aha, Nagyon ugye. kicsiben. Tehát most, Fú, amég... eml emlékszem ezzel most, vagy így vele várj. Ja, mondja csak. Egy a személyis témához még annak idején haverokkal toltuk a ksr t az a koreai Silk Road, mert az jóval előrébb járt van mint az európai, és konkrétan mi is így vadáztuk az ilyen személyigazolvály számokat, hogy be tudjunk regisztrálni, és akkor volt rendesen ilyen leírás, hogy ezt a számot ide kell bemásolni, és mit tudom, és volt egy ilyen egy lista, ahol nem lehetett böngészni a az ilyen személyi számokat. <gül> <gül> De te egy személyi számot, csak egyszer tudta regisztrálni, Persze, és hát ott bogarászni kellett, ja. ó, ezzel már regisztráltak, ezzel már regisztráltak, és tényleg így rámentem, nem is a hány óránk, mire megcsináltuk az akkontot, és tudtuk tolni. <gül> <gül> Ezt Mindezt azért, mert verzióban előjött évjárt vagy másfél évvel. Nem is tudtam, hogy ennyire beteg Széklódos volt. Amúgy annyira nagyon nem. A nagyon nem régen. Csak, csak kórai ja. izéket, személyi igazolványokat kerestem, mert amit tudja ja, igen. De amúgy annyira nem. Ez teljesen normális. Ez egy átlagos hétköznap számára. Simán. Egy demo felteszek, én is megcsinálom mindig. <gül> <gül> amúgy emlékszem erre a kórai szélkorozó dologra, mi is nekiártunk, csak én lustább voltam eljutni idejé, úgyhogy megvártam az európai verziót. Nem hát, akartunk igen. annyit sembe. <gül> Én meg annyit nem szilkródoztam. Kicsit kipróbáltam, nem volt az, aztán ahol meguntam. Régen, tetszett, hát, nem Endless tetsz. grind voltam, amúgy. Igen. Igen. Így, így visszagondolva, hogy az csak a farmról szólt, és amikor megjátszottuk, akkor meg ú, alig vártuk, hogy újra szilkródozhassunk, és hogy most újra meg kelljen ölni a tízezer virágot, hogy kapjunk 200.000 XP-t. Uh. Hát erről szólnak az államok. Igen. Nagyon van, úgyhogy javul a cségó, ez a lényeg. Bízunk benne, hogy ez a rendszer beválik, és hogy tényleg így a csalók így lassan a francba. Így van, látjuk mi lesz. Úgy legyen. Na hát a következő téma igazából, gondolkoztam azt igaz, hogy felírjam meg egyáltalán, mert ez egy kicsit ez a reklám ilyen bizárdnak. Hát fia fizettek Én nekünk, nem? Ja, ezt nem szabadon Az Azó, nem, az, hogy nem. Ja, <laughs> ja. De utólag várjuk az adományokat. Ez belsős tény. infó. Nem, igazából nemrég kaptam egy e-mailt. Egy e ez is tök vicces egyébként, hogy spam, spam lett hír itt a Quickplay-en. De ez egy egész érdekes, hogy az volt az e-mailben, hogy most a StarCraft 2-nek a Legacy of the Old, ez a legújabb kiegészítője. Most ha ezt megveszed, akkor ajándékban megkapod hozzá a Heart of the Swarm ami az erőző. Ingyen. Tehát, hogy hozzáadják, és azt hiszem ez is most akciós. Jól emlékszem? Igen, megnézem a linket. Az akció átélyos is ig tart. Hát 40 euró. Amíg nem nem akciós, ennyi a De az a lényeg, hogy megkapod hozzá most ingyen hát a The tök jó szerintem, hogy ilyet megjátszanak. Ez szerintem gáz, ugye ennek örülünk. Tehát ezt a játékot hát... egybe kellett volna kiadni. Így a... a StarCraft mindig ilyen darabokra vágdosott volt. nem. Vagyok? Még az egy is. Hát hát is az az hát Mi volt az egy így. kiegészítő is, család, ja. tehát hogy ezt is bele lehetett volna paszírozni, egy nagy játékba, meg egy kiegészítő. Ráadásul az a durva, hogy ha megvetted a korábbi játékokat, olyan, hát a részeket, akkor te semmilyen bónuszt nem kaptál. Tehát, hogy ezt teljes áron kínálták mind a hármat, nem? Ja, tehát hát ilyen, ilyen 10.000 forint volt. Ott. Hát ez, ez szerintem gáz. Oké, okay, De én értem. Ezt szokták, mindig van benne annyi tartalom, hogy, hogy így megéri a árat, nem? Én nem vagyok nagy StarCraft-os, StarCraft nem tudom, nekem az csak nekem is van, van meg nekem is csak az van meg de, de emlékszem, hogy azt is csak eltartani. ilyen évekkel a megjelenés után nem tudom, mikor jelent az meg 2010 környéke valam, nekem, valam. Is. nekem is később volt meg csak tehát én, én azt rá egy olyan másfél évre vettem meg és még akkor is valami, 14 14.000 forint volt <hállít> én, én a play en vettem meg egyszer ilyen pár ezer forintért dobozosan, mert akkor nagyon le volt akciózvott és jól jártam. Én sosem értettem, hogy ezért miért rajongonak az emberek. Ah, oké, elismerem meg minden ilyesmi, de én az ilyen rts seket sosem szerettem, ahol egy koreai lecsicskáztat, Ez az egyik. A másik meg, hogy tényleg az, hogy egy játékot kiadunk három része szabdalva, és hogy ezen. Oki, hogy felháborodtak az elején a rajongók, aztán utána megmondták, hogy hát, de ez így tök jobban megéri meg minden, hát. na ne azért. ezen az alapon, hogy egy kórai lecsiskáztat, elég sok játékot nem szerethetsz. Hát a kórai játékok például. Ezért nem szívuklódozok a ezért utálod a mobákat is. De amúgy itt ez tényleg olyan, hogy multiplayerben újonnan belekerülni esélytelen. Ja, én nem is próbáltam soha. Ezt nem jutott. És aztán mindenki hogy mondja, hogy ennek a multi aztán itt az igazi e minden, amit mondjuk én el is ismerek meg, szoktam nézni, hogy milyenek az meg, meg Azhatod. Ja. Igen. Ja. Ja, de most már a mobák ennek is úgy kiszorították. A, tehát, hogy addig volt ez nagyon menő e-sport, amíg nem jöttek a mobák, már egy kicsit így kiszorították a szintéről. Jó, mondjuk most is megy még, de már nem annyira népszerű, mint az előtt volt. Azért nem hittem, ja. on, hogy régen minden mobának hívta ezt az úszót, és lassan már ott tartunk, hogy az, az már a, a mai világnak az RTS-e. Hát ami régen RTS volt, az most a MOBA. Jó, és hogy... Kettő eléggé más, de az RTS-ek kezdenek egy kicsit így tényleg. Nem is jön ki most túl sok a Pont ezt a gondolom, hogy mostában nem is igazán van ilyen nagyobb cím, amit kitoptak is RTS. Hát ilyen egy-két évente jelenik meg egy-két cím. Tehát volt ez a grégó azt eléggé felkapták meg, igen, igen. próbálkozott most ez a Planetary jött... Anilation. Mostanában most jött valami másik, aminek most nem viteszem szembe a címe. De, De az van, is ilyen van, indi cucc. Cuc. Most már lassan indi mennek, aztán egy-két éve, vagy hát egy ilyen 5-10 éve meg RTS-RTS hátán konkrétan tehát emlékszem, ja. a a, az, az Age of, age of the Empire, az, az, az tök jó volt. Igen. Igen. sokat játszottuk, ezt meg én is szerettem, pedig ilyen vagyok egy nagy RTS-folyongó. Most a Company of Heroes az is ilyesmi azért, bár most már a bázisépítés ott sem nagyon van. Hogy a kettő az nem régen jelent meg, nem? Egy-két éve talán. Á, ott az első volt bázisépítés. Jó ja, mondjuk ez igaz. Hát, meg ott mennyi is inkább kell. már multira hegyezték tudszot. Meg ez a Total War széria volt, ami még nagyon ment. Hát ez meg igen grand strategy-nek szokták mondani, bár azt én, én azokat annyira nem csipázom. De azt már nem is RTS-nek hívják, hanem ilyen Hát azt nem, az nem pont, aha, igen. Hát már több részre van osztva a játékmenet, szerintem csak ezért, ugye ott van, a, van egy olyan körökre osztott világtérkép, és akkor ott mész be néha-néha harcolni. Nem ez akkor sem sor nagyon képbe. Én a szívet szeretem mostanában. Azok jó játékok. Civilization. Meghát hát ugye a Settlers, azt mindig elmondjuk, hogy azt mi a hárman szerettük régen. Hú, ez jó volt. A ja. Jó retro settlers, jöhetne most. Igen. Tanában. Most jön egy új Settlersz, de az már nem pont olyan lesz. Hát, nekem már a kettő óta, vagy a kettő anniversary óta Semmiset lesz, nem tetszett. Nagyon teljesen más volt már a játékmenet. Jaja, már semmi sem olyan, mint régen volt, ja. És most virtuális könycsepp gördül az arcunkon. Így van. Na de, Na, ha, már, ha már régen volt, mesélj valami szépet. Igen, most egy szépet. Hát úgy kezdődött ez az egész történet, hogy Wundle Star oldal, euróért lehetett venni 10 játékot, 98%-os leárazásnál, hát, hát ez rablás, konkrétan. Úgyhogy. Márhogy Én... tele voltat ki őket. Igen ére voltam ki őket. 10 játék, mind a 10 achievement, hát engem már most megfogtak, 80 kártya is volt, és ráadásul egész jó címek voltak, és már nagyon régen volt olyan bandő csomag, ahol egyik sem volt meg nekem. Úgyhogy ez volt az utolsó szega, pénztárcám koporsójában két euróért behúztam, és ott volt benne egy olyan játék, hogy Lisbon Battle Mage, amiről én már régebben hallottam, ilyen varázsló szimulátor, meg mindenféle ilyesmitek mondogatták, de úgy annyira nem figyeltem, hogy őszinte legyek. És most föltettem, belépek, hogy kiszedem a kártyákat, de mondom, megnézem, hogy milyen. Elkezdtem vele játszani, hát ez a játék atomjó. Hát komolyan. Ez... Úristen, én világélebe utáltam a varázslókat, én sose szerettem varázslóval lenni, mindig inkább ilyen tolvaj, íjász, beállítottságú voltam, de ebben esküszöm, élvezem, úgy szorom a, a Fireball-okat, hogy az hihetetlen. Az egész játék az... Olyasmi, mint a Skyrim, csak lineáris pályákkal, és egy varázslóval vagy, és a varázslataidat teljesen te mixelheted össze. Van különböző osztály, különböző fajta varázslatok, tehát tudsz lőni, van sugár, van bombaszerű, van területre, autó, minden, és ezeket te tudod összekombinálni azokból a dolgokból, amiket a pályán találsz. Így nem azt mondom, hogy végtelen számú variációs lehetőséget van, de azért elég sok és közben jönnek az ellenfelek, azokat öle, a abból jön a lút és mész tovább a pályákon, van egy-kettő bossz is, a grafika az egész jól néz ki, a történet egy, hát azt csak úgy oda tették, hogy legyen sztori, multi sajnos nincs, és rohadt jó az egész játék, egyedül az ellenfelek mesterséges intelligenciájában van a probléma, mert hülyék, mint egy szeg, tehát konkrétan beragadnak az első oszlopba, meg, meg leesnek, néha volt, hogy leestek a szakadékba, viszont olykor, meg olyan okosak, meg ügyesek, hogy hihetetlen. Tehát az IASZ, az folyamatosan fedezék mögé bújik, és onnan lő ki mindig, de mindig visszamegy, próbálnak bekeríteni, mögéd menni, de, de ez csak néha van. És úgyhogy itt érzem egyedül, hogy kicsit, kicsit gyengus. Meg az, hogy, hogy nagyon lineárisak a pályák, tehát hogy felfedezni valószínűleg semmi nincsen. Van egy-kettő gyűjtögetős cuc, de az sem nagy, nagy izé érvágás, hogyha nem lenne illetve van be New Game Plus, meg majd később lesznek több pályák, tehát rengeteg változatos pályák vannak, még csak az elején vagyok, de van havas, van, van egy falu, van egy ilyen sötét város, később lesznek barlangok, ahogy nézegettem, meg mindenféle ilyen földalatti járatok, úgyhogy ez egy jó pofa játék, hogyha valaki szereti a varázslókat, vagy ha nem is szerettem, mert én sem szerettem. De kedveli az ilyen akcióorientált, rengeteg szöszmötöléssel járó játékot az nyugodtan próbálja ki. A menütől ne ijedjen meg senki, először azt hittem, hogy felvágom az ereimet, mert úgy néz ki, mert egy ilyen nagy összevisszaság az egész, de későbbi patch-el, mint utólag olvastam, betettek egy olyan lehetőséget, hogy Smart Inventory, ahol a gép automatikusan összeeszkábálja neked azokat a varázslatokat, amiket abból a legjobbakat lehet, és azokat be tudod tenni. Nem muszáj, meg tudod egyenként magad is, de ez a kezdőknek nagy segítség. Úgyhogy ez egy rohadt jó játék, mindenki próbálja ki, és ne út, is tedd fel, mert tudtam, hogy mi tudom, megvan neked, de fél, még egy fél percet fél nem játszottál vele. De rohadt jó kis játék Nekem nem egy dolog nem tetszik benne annyira, hogy a cél, célozni annyira nem kell benne. A... Leg, a legtöbb varázslat ilyen csak nagyjából arra nézel, és akkor így eltalálja a... Azt szörnyét, ott van. Az, az érdekes, hogy elkezdtem vele játszani, és az elején van rengeteg tutoriál üzenet, és ott írta, hogy, hogy hogyan kell kitárgetelni az ellenfelet, meg minden. Na most tehát ez nem úgy működik, ahogy ő magyarázta, mert konkrétan ha felé nézel egy egy gonosz szörnynek, és eldobsz oda egy tűzlabdát, akkor az bele fog menni. Hogyha elugrik előle, akkor nem. Egyedül a területre ható varázslatoknál kell célozni, meg a védekező varázslatoknál kell jól időzíteni, ugyanis, hogyha ilyen. akkor nyomod meg a védekezést, amikor az ellenfél támad, akkor visszacsapsz. És ez tök menő. Ja, és lehet fejlődni, ugye, jobbak lesznek a varázslataid, jobb páncél tudsz hordani, ilyen páncélvarázslat van. És azt is tudod fejleszteni, és később több mágia is van, és ezeket tudod kombinálni is, tehát például megátkozod az ellenfelet, de közben létrehoztál egy olyan varázslatot, hogyha megátkozódnak, akkor a tűzre jobban reagálnak, előveszed a tűz, sebzést, rányomod, szétrobbannak, az a többit is sebzi szóval... De lehet kombozni vele. Ahol, ez bőven, fügyesség. bőven lehet, igen, igen. Úgyhogy ez egy. Egy film izé nagyon lehúzzák. Nekem tetszik, nem is értem nem. amúgy. Ugye pedig drága lehet. Igen lehet, ezt akartam mondani, képest. hogy ez kicsit drága, tehát 40 euró ez. nem játszottam még végig, de azt mondták, hogy elég rövid de az alapötlet az nagyon jó meg a játékmenet is. 40 euróért kicsit durva, de az, hogy 2 euróért lett meg, úgyhogy 9 másik játék mellett, hát ez... Igen. Hát ez így Viszont fően. így, ha jól látom, megvan most már neked is a Contagion. Igen, hát, azt igen, igen azt beszéltük is a igen, hogy aznak majd valamikor nekem, hogy még ne indítsam el. Rákötötte a lelkemre. Ja, nem mondtam, elindíthatod, csak majd játszunk együtt. Nos ja, én úgy emlékeztem, mintha mondtad volna. Ja. Na mindegy, akkor nem, csak... meg. Jó, akkor akkor. Akkor a chest mag azt azt visszaszom. De, Nekem fent van most is. <gül> Nekem is. Nekem is. Direkt lehetünk. Na hát akkor. Akkor lehet, hogy majd nyomhatjuk is. Neki elendülhetünk Mert ilyen tudok semmit. Nem is néztem nem semmit. Baj. Ne, nagyon sok nem is kell benne tudni egyébként. Egy sima, sima FPS. Utána, nyomunk esetleg kópot az elején. Jó. Ahol, tudom, ki kell jutni ma. Én nem is emlékszem, hogy azt végig tudtuk egyáltalányomni egyszer azt a kijutást abban az épületben. Nem hiszem. Tehát, én emlékszem, hogy eljutottunk egy olyan ajtóig, ahol van egy ilyen le láncolt ajtó, és meg kell keresni hozzá a, az ilyen láncvágó ízét, fogót, és hogy azt kinyitottuk, és utána bejövőlet sok zombi és ott meghaltunk. <gül> Ez utolsó emlékem arra, hogy, hogy meddig jutottunk a játékba. Hát de végül is akkor csak egyszer próbáltátok meg, lehet, hogy másodszorra meg másodszorra hát ne, másszor nekiestünk, csak akkor a máshol hagytuk abba. De eddig jutottunk a legtovább, ez volt. A... Milyen, ja. utána már nem is lett volna sok minden. És ketten voltatok, vagy többen? Ketten. Ketten toltuk ezt? Ja, azt hiszem, én játszottam többen is. Mikieknek is megvan. Ja? sort Nem is toltuk szerintem. Nekem nem is mutatja, hogy nekik ez megvan. Még Néha bevágosodik amúgy a... A Steam rendszerre, tehát például nekem mostanában rengetegszer van, hogy nem tölti be az ismerősöket, meg az se tölti be, hogy milyen mentek vannak, sőt a híreket sem mindig tölti be egyszerre, úgyhogy néha meghűl. Furán működik. Lehet, hogy azért van. Meg ugye volt az is már. Hát egy egy osztogatták, eléggé. Pedig egy tök Igen. jó játék egyébként. Meg is nem hát nem az idején idején még a Youtube-osok is felkapták, meg emlékszem, emlékszem nagyon sokan streamelték meg ilyenek, mert hogy ezt úgy felkapták. De ebbe nem lehet építgetni, nem? Nem, hát ez csak ilyen mész. Áll is. Nagyjából, mint a leftford Ja, csak ez a kicsit hardcorebb, igen. De nem az van, hogy dorálod a zombikat, hanem kevés fegyver, kevés lőszer. Van-e fejlődési rendszer? Én nem emlékszem. Nem semmire. De végül olyan, hogy izé, kozmetikai tud se. benne pár karakteremből lehet válogatni, aztán azokkal vagy egy Ja, Értem. úgy nézem, DLC nincs hozzá, hála Viszont van multi. Hát olyan sokan nem játszanak vele, olyan 150-en átlagba kb. De az így megvan stabilan. Ilyen jó. 100 is. 150 és 50 között ingadoznak a játékosok számára. Ja, meg hogyha úgyis is együtt akkor hát most az, hogy 150-en tolják, vagy sehányan... Hát, hát ittől majd, majd a PvP-t is, az is vicces. Ja, az hát is, ott is ott ilyen egy... túlélős. Hát nagyjából igazából egymást kell lövöldözni, úgyhogy közben ott vannak a zombik is. Jaj. van nehezít. Meg amit meséltünk múltkor, hogy van ez a mobiltelefonos, tudsz, meg lehet ja, egymást guzelálni mobillal, és akkor hallod, hogy merre van, meg a zombik is hallják. Úgyhogy ez ilyen, ez ilyen érdekes PVP benne. Meg amikor ugye meghalsz, akkor zombiként éledsz és lehet kinyerni a többet. Az, azt én már nagyon várom. Úgy lehet, hogy az elején feláldozom magam direkt ezért. <síthat> <síthat> meg rezgetem <síthat> majd a telefonotokat. Jó, poén. főleg az, hogy a zombikat lehet ilyen ordítással mozgatni, hogy oda, odaordítod magadhoz, és akkor követnek téged. Oh, Oda viheted a nagy csapatot, ahol szeretnéd Annyit viszek, hogy u ne, neked elkezd szagatni a gép Mert nem bírja a videókártya. Csig pedig lerohanjuk, amikor röhög És nem figyel. Azt hiszem, én ezt már játszottam a régi videokártyákkal is És egész jól ment jól. francba Jó, jó, viszonylag jól van optimalizálva Mondjuk annyira nem is szép így, ahogy nézem Ez azért nem csúnya Ja nem, nem azt mondom Olyan, de... Igen, nem jól, jól. Jól, Jók a fény, fényárnyék hatások benne meg azért így jól néz ki a belső tereknek a kis kialakítása. Tehát van olyan hogy egy kis városba kell rohangálni, és akkor ott be tudsz menni mindenféle házakba. Meg a zombik tudnak felmászni a falon is, betörni ablakokat, meg ilyenek, úgyhogy jó ki van találva. De ezek nem futó zombik. Nem. Jó tudsz akkor. egy kicsit gyorsabban velemenni, azt hiszem. Ja, ja, ja. jó jó van. Meg így Na, zombiként hogy... is vannak ilyen képességeid. Tudsz csinálni? Hát nem sok minden. Az üvöltés a leghatékonyabb. Ja, Mi meg? Hát agyakat tudok enni. Gondolom. Igen. De úgy, ja. hogyha másik mögé oda tudsz akkor így meg tudod harapni. Tehát így, így lefogod, és akkor elkezded enni, mint a zombi félregbe. Mm. Ez az egy vicces tudsz. Ja, kicsit sajnálom amúgy, hogy most ilyen szempontból rossz időben volt a podcast, hogy ezt a bandült, ezt nem tudtuk bereklámozni, mert ez elég jó volt. De, de jó játékok. De már nem annyi. Most már azt hiszem drágább lett. Hát, de most 3 euró. euró. Ez Na már most sem olyan vészes. Igen. Meg ezen a bandősztár Stars oldalon, tehát itt nem úgy megy, mint a Humble Bandel, hogy jön egy Bandel, és akkor egész héten azon, és akkor kész. Hanem amikor kijön egy Bandel, akkor azon a héten sokkal olcsóbb, viszont nagyon sokáig benmarad. marad. Tehát Igen. most, én nem is tudom hány Bandel, mert itt meg se tudom számolni. És mindegyik ilyen 3-4 eurós áron megy kb., hát vannak itt kicsit drágábbak, de meg ilyen játékpakkok, hogy mit tudom, egy játék az összes dlc vel De például az, amit most mondtál, tényleg ez még most is csak 3 euró, és tehát még így is 3 megéri, mert ha az összes az összes játékat, ami benne van, az 125 euró, vagy 126 lenne összesen, és az 3 euróért megkapni még mindig. Úgyhogy, hát közben be is linkeljük, szerintem. Jajjön benne hát. Hát most ha megnézed, csak a ez a Battlemage megéri konkrétan 37 euróval. Még, még itt van ez az FPS Heroes 2 bundle, ami szintén 3 euró, és abban benne van amit múltkorában meséltem nektek ez a. Alien Reach. Tényleg azóta megvan az már? Vagy mondtad, hogy valamelyik újságban benne lesz. Igen, megvan nekem. még azt el nem az indítottam. Azt, azt is tudjuk. Meg a kártyákat. Abban nincsen. Tanad. De, de, ja, nem, abban nincsen igen, úgyhogy nem indítottam el. De csak ezért nem, ]まあ. nem indítottam. Csak ezért nem, hát <há Na, úgyhogy itt nagyon sok van, ahol lehet vásárolgatni. Ócsói. Ez jó ez az oldalam, csak annyira nem felkapott, mint a Humble Bandul. Hát nem, pedig itt is azért jó játékok vannak. Igen. Hát van Mad Max is például. Igaz, hogy most az a Humble hogyha megveszed a... Ugyan annyiba kerül, mintha megvennénk a Montlit. <hát> úgyhogy ott azért jobban megéri igen, mert ott még kapsz játékot. Majd. De itt van, van itt bandul 1,69 euróért, amibe hát nem igazán mondanám, hogy ismert játékok vannak, ugyan? Hát sok ilyen van ott amúgy. Én ezt az oldalt azért nem szoktam nézegetni, csak hogyha kapok róla valami hírt, hogy van egy durva, akkor azt megnézzük, és akkor <síns> csígesz, és csak néha-néha. Hát akkor szedjük Jó, a júzcipőt lassan. Csig, ez hangosan. Ilyenkor az, az... Azt megértjük. ez a te kedved akkor a végére tettem két hírt, azt egybe is vehetjük. Érkezik a Borderlands 3, és az Outlast 2. Ennyit Én akartam enny mondani róla. De hát ki o... nyugodtan, Csige, ez egy <gül> <nincs> szenzóra. <gül> ja, meg most egy csetelj, mert azt nem, nem hallják a hallgatók. Ez igen, nem igen. Fel. Nagyon benne. Nem a, is kell volna ezt se... elmondanunk, de Hát pont ez az bazd meg, tehát így ne legyél már ekkora segfely, bazd meg. a bazd De nincs. Ez itt egy nyílt podcast, itt nincs egy titkok. Itt mindenki kimondja, hogyha utálja az RD-t, meg engem, amily. Amiért nem szeretem. Igen. Úgyhogy nyugodtan tessék, kimondani mindent. Mondjuk azt elismerem, hogy most sokkal több hír volt, mint mondjuk például a múlt héten. Igen, igen, belerendültünk. De azért nem volt, itt a végén is egész jó játékokról beszélget. Angyal is előjött, úgyhogy. Igaz, örüljél. Örüljél, itt lehetsz. Kezdj előlődőle most. <gül> Juhú. Oké, okay, köszönjük. Köszönjük, hogy örülsz. Na, de akkor erről... Oké. Okay. Na, de akkor erről... Akarunk Borderlands 3-ról, meg az Oakless-ról még valamit amit mondani. Azonki, hogy jön. Igen, csak ennyit, mert sok minden nem is tudni róla. Jönnek sohogy... és jók lesznek. Igen. Így van, így van. Még amúgy, tehát a Borderlands az ilyen... Igen, nem utasd már a népet, hagyd már oda. Jó, akkor sziasztok. Sziasztok.